Kedves közönségünk, hölgyeim és uraim! A Rádió Kabaré társulata nevébe köszöntöm Önöket, és köszönjük, hogy velünk töltik az OSZendő utolsó óráit. Helyezkedjenek el kényelmesen, dőljenek hátra, kapcsolják ki a mobiltelefonokat. Nem csak azért, mert esetleg az adás zavarja, hanem az, hogy ne tudjanak innen SMS-ezni, hogy menj's ki innen. Kedves hallgatóink, én jól tudom, hogy Önöket vagyis az egész országot nem lehet becsapni. Na, tudom, ez a kijelentés egy kicsit elhamarkodott volt. Inkább úgy mondanám, hogy önöket, vagyis az egész országot nem lehet becsapni, legalább az év utolsó óráiban. Hiszen önök közül sokan tudják, hogy ez a felvétel nem szilveszter napján készül a Stefánia kultúrpalotában, hanem korábban. Mivel a felvételeket még szerkeszteni, vágni kell, vagy egyes számokat majd kihagyni összeszerkeszteni. Olyan ez, mint a világbanki hitel. Felvesszük, és majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Kezdetben az volt a szerkesztői ötlet, hogy szúrjunk ki a világgal, és a szilveszteri műsor kizárólag az elmúlt esztendő jó híreiről szóljon. Így aztán össze is tudtunk volna állítani egy 7-8 perces műsor, itt az MR1 Kossuth rádióban, de azt napközben többször is megismételtük volna. Aztán mégis úgy döntöttük, hogy ha évközben annyi baj, szomorúság, méltatlanság ért bennünket, legalább az év utolsó óráiban röhögjünk rajta egy jót. A pénzügyi válság kapcsán egyébként egyetlen mondattal, el tudtam magyarázni a nagymamámnak, hogy mi az a globalizáció. Hát figyelj Nagy, Amerikában egy hülye bankár eltapsolja az ügyfelek pénzét, erre idehaza neked fagyasztják be a 13. havi nyugdíjadat. De mondják meg őszintén, mit is akarunk mi a pénzügyi kultúránktól, amikor néhány hete egy alföldi juhász eladott három birkát összesen 108 ezer forintért, és a vételár fejében a vevőtől két darab 54 ezer forintos bankjegyet kapott. Megszámolta, megvolt. A turpisság csak a helyi áfészboltban derült ki, ahol a pénztáros nem tudott visszaadni, mert a kasszába csak három darab 17 ezer forintos volt. Szóval az az igazság, hogy még bankjegy hamisításban is ügyetlenek vagyunk. Somogyban például úgy hamisítottak 10 eurós bankjegyeket, hogy a 100 eurósról lekapartak egy nullát. Viszont nálunk rengeteg embernek van már bankkártyája, sőt egyre több honfitársunknak van már odahaza saját ATM bankjegy kiadó automatája is. Aztán egy nemzetközi független minősítő cég felmérése szerint hazánkban még mindig nagy a korrupció. Bár szerintem egy kis kenőpénzzel rá lehetett volna venni őket, hogy jobb helyre soroljanak bennünket. Gyanú merült fel például, hogy a Magyar Posta bicikli beszerzési pályázatán is volt egy kis bunda. Természetesen ezt a kormány haladéktalanul kifogja vizsgálni, amint végeztek a gripen ügyjel. A Fidesz szerint egyébként jelenleg az MSP a legkorruptabb párt. De tudnak egy megoldást, hogy a sorrend megváltozzék. A politológusok egyébként kiszámolták, hogy immár Gyurcsány Ferenc a legrégebb ideje hivatalban lévő miniszterelnök. Érdekes, nekünk többnek tűnik. Sajnos idén is voltak közlekedési sztrájkok, és emiatt én sokat aggódtam. A vasúta sztrájk alatt ugyanis alkalmi fémgyűjtők szemezgettek a sinekkel. Aztán számháború is volt a MÁV és a szakszervezetisek között, hogy hányan is sztrájkoltak. Volt olyan pályaudvar, ahol csak egyetlen vasutat sztrájkolt, de viszont nála volt az a kulcs, amellyel az egyik szekrénybe bezárták az indítótárcsát. Az idei év a környezetvédelem, a környezetünkkel való törődés éve volt. Végre rájöttünk, hogy milyen fontos is ez. Mert miből is állami környezetünk? Hát ugye ukránokból, románokból, délszlávokból, osztrákokból és szlovákokból. Idén igen, a szlovákokkal volt a legtöbb probléma, de a helyzet javul. Dunaszerdahelyen például már voltak 8 napon gyógyuló sérülések. Az egyik szerdahelyi rohamrendőrtől megkérdezték, hogy beszéli a magyar? Csak töröm. Persze mi is tudjuk szivatni a szlovákokat, például, ha vezető politikusaink nagy Magyarországot ábrázoló matricákat ragasztanak az autóikra. A mutkor azt láttam egy Szentpenderé úti parkolóban, hogy néhány kopaszra nyírt, fekete ruhás magyar fiú elkapott egy olasz autóst. Mi milyen matrica van ott te autódlón? A szerencsétlen talján, autójának a hátulján tényleg volt egy matrica, ami még a régi nagy római birodalmat ábrázolja. a 64 provinciában. Idén nálunk nem voltak általános választások, pedig lett volna rá igény. A választások voltak viszont Amerikában. A kampány is kemény volt, Bush elnök és a republikánus csapat végig azon törte a fejét, hogy hogy itt van Amerika nyakán ez a terhes iraki háború, már majdnem benne vagyunk a pakisztániban is, nyakunkon a pénzügyi válság és egy tartós recesszió, hát kell ez nekünk? De vajon hogyan lehetne elveszíteni az elnökválasztást? Talán úgy, hogy egy ismeretlen 72 éves öreg urak jelölünk elnöknek, alelnöknek meg egy lökött alaszkai csajt akkora IQ-val, hogy még az APEC-be se vennék be revizornak. Csak az a baj, hogy a demokraták is azon gondolkodtak, hogy miként tudnák elveszíteni a választásokat. Nekik még jobb ötletük volt, állítsunk ki két elnökjelöltet, mondjuk olyanokat, akiket egy amerikai soha meg nem fog választani. Mondjuk egy nőt és egy afroamerikait. Na most a demokraták mint tudjuk, rákúrtak. A választásokat ugyanis valakinek mindig meg kell nyerni. Még szerencse, hogy csak az egyik nyerhet. Ezt magunknak is mondom vigasztalásul 2010-re. Hillary Clinton egyébként az amerikai kormányban külügyminiszter lesz, úgyhogy már el is kérte Göncz Kingától a fodrászának a címét. Obama viszont egy magyar származású szakértőre bízta az amerikai kabinet költségvetési ügyeit. Aztán itt van ez az ugyancsak magyar származású Sárközi, aki Franciaországban elnök lett. Ha ezek bevennék a buliba még a Jóska Fischert is, akkor igazán senki nem mondhatná a magyarokról, hogy egy épkézláp kormányt se tudnak összehozni. Hozzá. Kedves közönségünk, szerencsére már túl vagyunk a karácsonyi vásáron is, ami a kereskedők szerint nem sokban különbözött az előző évitől. Made in China feliratú, vámkezeletlen Betlehemes játékokat foglaltak le a József városi piacon, az IKEA karácsonyi katalógusából megrendelhettük a nem Fantázia nevű lapra szerelt karácsonyfát! Norbi piacra dobta a Baigli Update nevű karácsonyi ternékést, és a Magyar Gárda felvonuláson tiltakozott, amiatt, hogy a három királyok között van egy szerecsen is. Kedves hallgatóink, amikor ránk ez a mostani válság, ne feledjék, hogy a pénzügyi világ rögtön a segítségünkre sietett, hiszen tagjai vagyunk a Világbanknak is. Mert tartozni kell valahova. Hogy mi lesz ezzel a rengeteg pénzzel, amit hidelbe kaptunk? Nos, hát ebben van már némi rutinunk. Pedig többen azt tartják, hogy azt a sok milliárd dollárt kárpótlásként szét kellene osztani a 10 millió magyar állampolgár között. Kárpótlásként azért, hogy nálunk a legmagasabb, az egyfőre első celebek száma, Kárpótlásként azért, hogy az ünnepek alatt a nyugdíjasok nálunk úgy dőzsöltek, hogy maximumra állították a gázkonvektort. Kárpótlásként azért, hogy solyom László nem ment el a nemzeti csúcsra, hanem inkább megint a tubesre mászott fel. És kárpótlásként azért, hogy ismét átalakították a kormányzati struktúrát, de megint csak a sezlonokat dobták ki. Ha közöttünk osztanák szét, kárpótlásként azt a világbanki hitet, mindenkinek jutna egy olyan 6-700 ezer forint. De innen üzenjük a világbanknak. Jövőre ennyiért már nem fogjuk vállalni. Ja. Tisztelt Teltház! Most pedig felszólalásra következik szóvivőtársam Litkaigergely. Képviselőtársam, öné a szó. Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Bejövetelkor a bejövése koncentráltan tudtam köszönni, tehát ez kettő egyszerre még nem megy. Nem tudom, kinéz mostanában valóságsót, vagy kiszavaz is, tehát ez már egy súlyosabb függőséget jelez. A kereskedelmi tévék szerint az mostanában a valóság, hogy bódig guztiék férgetesznek a kalaháris hivatagban. Tehát ez a valóság. Aki mondjuk a CBA-ba sorban áll Parizer végére, az álmodik. Tehát az... tudja, hogy ez a helyzet. Most a celebettől nem hiszem el, hogy mindegyik férget eszik. tehát ez egy ilyen fő tulajdonságuk. Valószínűleg, ha elmennek Makkos Máriára kirándulni, útközben egy-két férget azért bekapna. Olyan az összes ilyen utazós reality műsor, mint egy ilyen kisegítő osztály, elmenne osztály kirándulása, és a legbutábbat filmezi az osztályfőnök, és akkor ebből összeraknak egy műsort. A másik érzésem az, hogy annyira ilyen valóságsó lázban élünk, hogy lehet, hogy mi csak azért vagyunk, mert statiszták vagyunk egy győzike sóban. Egyedül ezért maradhattunk még életben a mai napig, így az osztálykirándulásokról, meg erről a hát győzike sokról illetve utazásokról csak egy történet jut eszembe, Voltam gólyatáborban, nem tudom, ki volt gólyatáborban, és ott volt egy teljesen pszichedelikus élmény. Egyik srác hányt a sarokban, <gül> eh, nagyon megváltozott tudatállapotban, <gül> és egy másiknak is annyira meg volt változva a tudatállapota, hogy úgy érezte vészhelyzet van, és lefújt a poroltóval. <gül> Tehát kb. ilyen egy celebsó. Nincsenek olyan tudatállapotban, hogy tudják, mit csinálnak. Most ez a celeb, ez az elnevezés eleve már butaság mi a celep, így meghatározva, olyan ismert ember, akiről le kell írni, kicsoda. Nem tudom, ki olvas, ilyen társasági magazint vagy blikket, az mindig azon a vacsora csatából ismert kiskovács Béla most tudta meg, hogy kutyája terhes. Ha le kell írni, hogy kicsoda, akkor miért ismert? Na most a Másik, amire így a celebekkel kapcsolatban rájöttem, hogy tulajdonképpen a tévés szereplésen kívül semmire nem alkalmasak. Kitennéd őket az utcára, meghalnának. Tehát valószínűleg dundika elmegy a piacra, nem ismeri fel a krumplit. Tehát csak segítséggel, hát így nem lehet, nem lehet a normál hétköznapokban részt venni. Ugyanakkor a tévé társadalomra alkotott képe egészen furcsa. Nem tudom, kinézi a barátok köztöt annak kb. annyi köze van a valósághoz, mint a gyűrűk urának. Tehát vagy Berényi Miklósnak, meg annyi, mint frodónak, nak mert Rózsabistró tényleg olyan már, mint Mordor, annyi gonosz él ott. <tos> És nem orkok vannak, hanem vállalkozó, És a vállalkozó a barátok köz szerint az az ember, aki sosem dolgozik, hanem ugyanabban az öltönyben, ül az irodában és gonosz. <tos> De az is tök furcsa nekem, hogy a jóban-roszban klinikáján szinte már így hetente robbantanak. Tehát nem olyan, mint egy egészségügyi intézmény, hanem mint Bagdad belvárosa. És ez lenne a valóság, akkor az ember lemegy a körzeti orvoshoz, az maga lehet az apokalipszis. nem? Tehát nem is, nem is sorszám kijelző van, visszaszámláló. Tehát meg 10, 9, 8, 7, 6 és... Pff, sí sapkába jönnek a receptet írató nyugdíjasok és erről az egészen virtuális univerzumról tájékoztat minket a bulvársajtó. sajtó. Most a bulvársajtónak is megszületett a definíciója, én alkottam, hogy a bulvár újságírás olyan tudományos, fantasztikus műfaj, ami a jelenben játszódik, és nem tartja be a helyesírás szabályait. Meg lehet figyelni egy ilyen tendenciát, hogy minél kevesebb egy újságnak a valóság tartalma, annál nagyobb betűkkel írják. Így próbálják ellensúlyozni a dolgot, és a legjobbak a társasági magazinok, az olyan, mint a Dörmögő Dömötörben volt, amit látsz a képen. Van egy kép, és leírják, Korda György francia salátát eszik a képen, és a debileknek, akik azért tudnak olvasni, odaírják, Korda György francia salátát eszik a képen. Tehát, szóval úgy, úgy születhet egy ilyen társasági magazin, hogy ilyen Kínai kisiskolások ülnek egy sötét pincében, és akkor a főszerkesztő felgyújtja a villanyt egy perc, és utána, amit megegyeztetek írjátok le. Most a másik ilyen abszolút virtuális dolog, amit szintén nem értek, a divat. Nem tudom, ki követi a divatot, illetve hát ki az, aki ilyen trendsetter, ki, aki meghatározza a divat irányokat. A divatnak meg az a lényege, hogy a divat az, amikor egyszerre sok ember öltözik furcsán. Mert amikor egyedül öltöző furcsán, azt mondják, hülye vagy. De amikor sokan vannak, akkor az már divat. Erre egy konkrét példát, egy ilyen példapár tudok hozni, amikor ugye Nárai Tamás egy tenyérnyi alufóliával próbálta lefedni medveckilón a testét, akkor mindenki felhördült, hogy fú, micsoda csúnya kísérlet volt. Mert most Az a legmegdöbbentőbb, hogy még Medvecki Ilona is. Tehát, hogy ő mit szedhet, hogy nem tudja, mi van rajta. Az egész koreográfiában a szombat esti lázban arra emlékeztet, mintha egy különös szekta tagjai körbehordoznának egy szárított halat, amit rajta maradt némi Staniol. A nadrág, ugye akkor tök hétköznapi, mert sokan hordják, ugye, nem tudom, kilátott már lányt van legugolni, de gyakorlatilag 10 méterről 4-5 csomag mogyorót egyesével be lehet dobálni a résen. <tos> És télen is hordják. Tehát csípőnadrák haskipólóval. Olyan, mintha reggel elindult munkával és elfelejtett középen felöltözni. És télen láttam olyan lányt, ilyen haskipólóban, akinek konkrétan hódara volt a köldökében. Csak egy hiányzik hozzá, hogy ki lehet tűzni egy kis zászlót, mint a déli sarkon, amikor megérkezett Amundsen. Na most, ugye én gyerekkoromban turkálóból öltözködtem, Anyukám kipróbált ruháknak, hívta a... Azt mondta a fiam, ami már valaminek tetszett, azzal nem tévedhetünk nagyon. És én nem is ilyen second handből, hanem third handből olyan svájci ruhákat hordtam, amiket már hordtak előtte angolok is. És olyan késéssel érkezett meg egyébként a ruha ide, hogy mire megérkezett, nem csak kiment a divatból, ki is nőttem. És itt jön be a képbe a virtualitás, mert nekünk otthon csak 85-ös burdánk volt, tehát azzal tök kompatibilis volt az egész szerelésen. Most a virtualitásnak, vagy ennek a impressziónak, amiben élünk, a legjobb leképeződése az új paraméterkönyv a BKV-nál. Nem tudom, ki utazik most BKV-val, minden járat máshonnan indul és máshova megy, de így büszkék rá. Tehát az volt a sajtóközlemény, egy este 6000 táblát cseréltünk ki, és egyedül ők tudták, hogy hol, tehát mindenki, mindenki sötétben tapogatózott, és most a hetes, ami eddig piros hetes volt, vagy gyors hetes, most hetes-e. És én szerintem ez ilyen kérdőszó, hogy hetes-e? egyáltalán. Ez olyan, mint a... ugye van Hábóna Márta, és sose tudtam, honnan érettet a neve, valószínűleg onnan, hogy megkérdezték, hogy hívnak Hábóna Márta. Várom, hogy megjelennek ilyen hírek, így a paraméter könyvvel kapcsolatban, hogy Csepeli családot találtak Újpalotán, pedig csak a Nagyihoz és <gül> Ennek az egésznek a kicsúcsosodása, ennek az egésznek a kicúcsosodása, ilyen szavakat többet nem írok a konva. <gül> A válság. Van most ez a pénzügyi válság. Gondolaki aki 29-ben élt, az így röhög. Tehát hogy ezek mit gondolnak? Tehát néhány bróker nem tudja fizetni a Ferrari részletet. Akkor azért kicsit más volt, és az egész alaptételezése volt hülyeség, mert ugye a bankok a nem létező pénzüket kölcsönadták embereknek, akik azt nem tudták visszafizetni. Tehát nem történt semmi, csak valakinek szemet szúlt. És jöttek a hírek így a válságról. A feleségem az rögtön bepánikolt az első hír hallatán. Izland gazdasága összeomlott. Hát mondom, nem tudom, mi lesz velünk, drágám, négyezer lesz a hal konzerv. És <gül> másik hír indexel rögtön jött utána, zimbabwe percenként 400 az infláció. Most csak egy ilyen közgazdasági példával élnék, ugye valaki lemegy zimbabwe a piacra, hogy édesburgonyát vásároljon. Mondjuk élve eljut a piacig, nem robbantják föl, piac éppen nem még és az eladó azonos törzsbe tartozik, tehát egy ilyen gazdasági társadalmi együttállás van, plusz van édesburgonya, ami ritkaság, és azt mondja, hogy jó napot kívánok, szeretnék venni egy kiló édesburgonyát, ez látja, hogy nagy lábon szeret élni, mondja, 100 zimbabwei búznyák lesz, és akkor így el számolni. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, hogy utoléri az inflációt. Tehát nem tud olyan gyorsan fizetni, hogy ne romoljon annyi idő alatt annyit a pénze. És nálunk rögtön kiírtak szavazást, ahogy kijött a válság, ugye, hogy lecserélik akkor a papírszázast, fém-200-as, hogy mi legyen rajta. Én azt javaslom, 400 forint. És zárásként azt hiszem, az egyik legérdekesebb ilyen Illúzióról szeretnék beszélni, az arcfestésről. Hétvégén voltam a Kikában, és ott két programot találnak ki a gyerekeknek. Az egyik az arcfestés, a másik van Kikolina. Kikolina gyakorlatilag egy eperből robottá változott lány, akitől férnek a gyerekek. Tehát így jön szembe Kikolina, hogy megölelje őket, és ők már a kanapék mögött bucskáznak hanyat, hogy... Meneküljenek! A másik ugye ez az arcfestés. Ugye kettőt festenek általában arcfestő művészek, van az egyik a cica, lányoknál, fiúknál kalóz. A kalóznál egy probléma volt, hogy a nőnek, aki festette a kiskalózokat, elfogyott a fekete kalózfesték, és neki csak a csillámos maradt meg. És úgy néztek ki a kiskalózók, mintha húgkapitány lement volna az angyalbárba. És kislányokból ugye cicát fest, egyik kislánynak úgy festette a cica bajszot, hogy csak itt a kis arcocskája közepétől kezdődött. Tehát nem így or középtől húzta a cica bajszot, kicsit el volt fáradva, Sőt, jött ugye felháborodottan oda hozzá a család, hogy mit képzel, hogy minden gyereket normálisan kifestenek, és pont a miénket így, hogy mit képzel róla, és a nő már 400 cica után kivolt idegileg, annyit mondott, azért nem látszik ott a bajsza, mert tejfeles bakker. Köszönöm szépen a figyelmet. Egyik barátommal beszélgettünk a celebekről, és kiavított, hogy az nem celeb, keleb. Mert hogy angol szó, most két keleb. Kati és Zsuzsi életébe pillanthatunk be, Vida Péter és Hatházi László. Köszönöm. Szia! De rég láttalak. Igen. És uh, ki is vagy? A nevemet kérdezed? Azt hiszel? Ja. <haz> ah, Momó vagyok. A Jóban-Rosszban Bélájának a Péternek a barátnője. Te is? A szerint még én vagyok, de a hot magazinban viszont már szakítottunk, a kis még csak most tartott, hogy sielni voltunk, én meg nem emlékszem. Néha feljön, dugunk, de szerintem már én is mással járok. És te ki vagy? Én? Én vagyok a magyar Whitney Houston. De te fehér vagy. Ezért vagyok én a magyar. Aha, és te is erre a jöttél? Azt hiszem. Egyedül? Igen, de van nálam mobil, ha eltévednék. És eddig te csináltál? Emberek mellett álltam, amíg lefényképeztek, aztán tartottam a koktélos poharon, de elég unalmas volt. Komolyan? Aha. Nem ittál? áll? Nem, az olivában a fogpiszkáló szúrta a bal szemem. Aha. Azt hallottad, hogy a kozona kitört a foga? Ó, tökre sajnizom. Pedig csak azért dobtam egy fémhúszast a csoki útba, hogy jövőre is jöhessek. Jók a melleid kicsit szögletesek. Csomagküldőszolgáltól rendeltem Amerikából. Pont olyan, mint a Britney-ét, csak volt hozzá egy önéletrajzi könyv is, és azt is beültették. Ennyi meg sajátok. Komolyan? Aha, nem ám a Neked ki a Látod azt a srácot ott a jéghattyú mögött? Aha, aha. Na, az, amelyik mellette áll. Tök cuki. Mivel foglalkozik? Makett. Nem modell? Ó, oh, ezt a kettőt mindig kevere. És amúgy híres? Lehet. Nem beszél magyarul, nem tudtam még megkérdezni. És régóta jártok? A, a, a, a 35 perce, 25 perc múlva lesz az egyúrás órás évfordulónk, annyira romantikus. És jó az ágyban? Nem, Tom, a bárpulton csináltuk. Na, tök nehéz napom volt. Igen? 26-a képtelenség megegyezni. Annyira hülye szán, nem? Én pont annyi éves vagyok. Olyan, mennyi? Te voltál már ilyen celeb műsorban? A, a halatortámban főztem. Ó, mit? Csicseri borsóból tejbegrízt. Szakácskönyvből? Nem, tévedésből. Még az operatőr is rosszul volt tőle. Mondjuk pont nálam nem is volt pontozás. Még jó, hogy bezártam a vécét, és a zongorába hánytok. Azt simán tudtam tolni a teraszra. És figyúd, te voltál már ilyenben? Ilyen zongorában? Nem, hanem izében. Ja, a műsorban. Uh -huh. A sztárok a fejükre estekben. Meg is sérültem. Júj, hogy? a basszus. Rossz oldalról toltam egy Ja, Hiába mondták, hogy rossz oldalról tolok egy dzsippet. Miért? A, lehet, hogy buta vagyok? Várjál. Hát, szerintem lehet. Én is gondolkodtam már rajta, hogy én is lehet, hogy nem vagyok túl okos, szerintem. És mire jutottál? Mivel? Nem tudom. Na jó, akkor szioka. Jó, aztán majd hívjál. Elmehetnénk valahová együtt? Tök jó, jött lehet. Szia. Ó, nagyon jó fej. De kár, hogy nem írtam fel a számát. É, várjál, izé, Mo, a! A nevét sem. Nem csak Amerikába utazhatunk vízum nélkül, ha van biometrikus útlevelünk, hanem az űrbe is, ha van elég pénzünk. Ha meg nincs elég, akkor felvehetünk hitelt a bankoktól, akciósan, hitelbírálati díj nélkül, alacsony THM-mel, tehát ezt minden nyúszó muszó tudja. Úgy látszik, hogy az oroszok ebből is jó üzletet csináltak. Tavaly már egy magyar űrtúrista, Charles Simonyi is ellátogatott az űrállomásra. A jó módúak között szinte státuszszimbólum lett az űrutazás, akárcsak a kengururácsos terepjáró, a sok millió forintos lagzi, vagy az emeletes kripta, jó sok hifi A következő magyar űrturista utazásának előkészítéséről szól a következő jelenet. Előadja Szombati Gyula és bajorimre Jónapot Jó napot kívánok! Itt lehet jelentkezni űrturistának? Da! Üdvözlöm, Doktor Szemlőhegyi Alfred ügyvéd vagyok Budapestről. A nevem Szergei Alexeyevics Bajkon. Hát, kedves Bajkon úr. Egy ilyen last minute. Utazásról lenne szó az űrbe teljes spanzióval, telepített idegenvezetővel, a naprendszeren néző kabinnal. Jól meggondolta az ügyvéd úr. Egy ilyen űrutazás komoly dolog. Maga elég rozogának tűnik. Őt félreértett, én a megbízom nevében tárgyalok. Rektőn gondoltam, hogy nem maga fog repülni, mert maga elég szakadtnak nézni. Mondja, van az ügyfelének elég pénze? Hát enélkül természetesen fel sem kerestem volna az utazási irodájukat. Mi a kedves utas foglalkozása? Értékesítés, közvetítés, sales. Konkrétabban? Színes fénykereskedő. Személyesen nem tudott eljönni? Momentán nem, de már intézem a szabad helyezést. Le tartóztat? Nem csak házi őrizet. Házi őrizet, de van egy csókosom a rendőrségen, aki megígérte, hogy a házi őrizetet az űrállomáson is töltheti. Végzettsége? Kérem, én vörös diplomával végeztem a Pázmány Péter Katolikus Egyetem jogi De az utasnak mi a képzettsége? Ja, az utasnak? Annak idején előfelvétel is. Volt a Marxista Esti Egyetem levelező tagozatának magán tanuló részleg. De valami űrben is hasznosítható szakmája nincs? Az az attól függ, ugye, hogy a legényszég szereti a muzikát. Ah, diszkós az élete. Legritkább esetben. Ugye, ismeri maga Mark Sagalt? Ilyen nevű űrutasunk még nem volt. Jó, a más kérdezem. Ismeri ön Moise Zaharovic Sagalovot? aki a Vityepski kormányzó bíróság területén született, majd Mark Sagall néven Párizsban lett híres festő. Na, ő festett egy képet, aminek az a címe hegedűs a háztető. Mit szólna egy olyan képhez, hogy Hegedüs az őráló másom? Szóval festő az illető? Nem, Hegedüs. Ügyfelének egészségi állapota rendben van? Hát így leszámítva a vagy vagyis a teniszkönyököt. A is rendben? Ja, még a vasat is meg tudja rádni. ha... A azért siklód ki a ki teher, mert az ügyfelem felkajálta a sineket. Ha, valami különleges kívánság? Hát, ügyfelem az utóbbi időben felszedett pár kilót, ezért készítsenek elő neki egy XXL-es űrruhát, ha lehet olyan susokósat. Meg egy olyan makkos űrcipő is. <gül> remélem az így felét nem fogja zavarni, hogy az űrhajó személyzete több nemzetiség. Nem, mi nagyon toleránsak vagyunk. <gül> Lesz egy kínai űrhajós, egy argentin, egy orosz és egy kenyai nő. Nézze, a kopasz, fekete ruhást nincs közöttük, akkor az ügyfelem remekül fogja éreztetni. No, hát akkor mégis állapodhatunk. Az utazás költségét majd lehívjuk a bankszáblájukról. Most csak százezer dollár óvadékot kell készpénzben lefizetni. Ha mi a fenének? Az esetlegesen okozott károkra. Nyilván hallotta, hogy a fen az űrben nemrégiben eltűnt. Egy értékes szerelőtáska. Nem az ügyfelem volt. A persze, hogy. Na. Egy ügyetlen űrhajós nő szerelés közben vesztette el A szerszámos láda még mindig ott kering valahol az űrben Százezer dollárt ér, ezért kell az óvadék Az anyja, úristen Az ügyfelem meg majdnem elkótja vetélte néhány elról ért Trunkó Barnabás írását hallották A most következő fiatalember napközben jogászkodik, estéként meg a világot jelentő deszkákon dumál. Valóságos dr. Jekyll és Mr. Hyde. Következik tehát a rádiókabari humorbombagyárosa, a stand-up műfaj Paganinie Kovács András Péter. Köszönöm szépen. Hát ezzel a fejjel azt mondanám, hogy bombagyáros azért az nagyon erős, de, de jó esik minden esetre, érzem a szavak mögött a jelentést. Talán ennek a bombagyároságnak köszönhető az, hogy nagyon sok jelentős változás történt az én életemben 2008-ban. Ezekről szeretnék röviden beszámolni. Idén, júliusban én kaptam a Magyar Rádió által alapított karinti gyűrűt. Elköltöztem Budapestről, és tegnap megszületett a kislányom. Köszönöm szépen, ez a harmadik nem igaz, de... Hát nagyon jól esett a szeretetük, tehát érzem, érzem ebben a bíztatást. Ami pedig a költözést illeti, hát életem nagyon nagy döntése volt ez. Budapest, tehát elhagyva egy kis budakörnéki településre költöztünk, aminek nem mondhatom a nevét, mert kérte a feleségem, akiről egyébként szintén nem beszélhetek, tehát... Hát egy fiktív nővel... Ö, Élek együtt, solymárom. És hát szokták hívni álmos kis településnek, persze, mert reggel 5.30-kor már mindenki a dugóba ül a hűvös úton, úgyhogy én abban gondoltam bele, mi lenne, hogyha az autósok rájönnének egyszerre, hogy gyalog gyorsabb, és mindenki így egyszerre szállna ki az autójából. Basszus, akkor a járta dugulna be. Tehát így, hol voltál idáig? Elbült az oktogonnal egy német juhász, nem lehetett haladni, Na, és hát költöztem, gazdagrétről moccantam Buda mellé. Na most gazdagrét, tehát elevez az elnevezés, hogy gazdagrét, mi úgy hívtuk, hogy Richfield, mert így azért elegánsabb. Tehát egy halmas gazdagrétnek hívni azért az bátor. Tehát ennél durább képzavar csak a Havanna. De tényleg... Hát nálunk akkor volt a szegénység, hogy az főleg egy válságban egy főre jutó GDP, minálunk nálunk, több jut. És nagyon pici, nagyon szűk volt a hely, hát kiránduló időbe ki lehetett állni az erkére. Tehát ennyi, ennyi volt. Egyszer felesége mondta, hogy reggelizünk ki az erkéjén, de olyan pici az erké, hogy felváltva kellett megkajálnunk. És a legdurvább a távfűtés. Mert a távfűtésért egy hónapba 30 ezeret fizettünk télen, nyáron meg havi húszat, nyáron, amikor jékének a radiátor. És rájöttem, hogy télen a fűtésért fizetsz, nyáron meg ilyen védelmi pénzt szednek. Tehát, hogy kint van egy erős 40 fok, nem fizetsz, befűtünk. Én, mind a katolatiszt mindenhol nap harmadikán, ahogy kell, én első emeleten laktam egyébként, nem tudom, hogy hány emeletes volt a ház, ránézésre nem tűnt magasnak, sose számoltam meg. Én olyan négy-ötre satsoltam, és egyszer utaztam munkásokkal egy liftben. Általában gyalog jártam az elsőre, de ha láttam, hogy jön utána valaki, akkor elvittem elől a liftet. De ezek élelmes munkások. Ugye, ugye. De ezek munkások voltak, utol életnek beugrottak, hát mondom, a kudvarias leszek, mondom hanyadikra, mondják, hogy hatodikra, mondom, olyan nincs is. Mert ők megnyomták a hatos gombot a liften, és kicsit megalázva éreztem magam, ők meg érezték, hogy ezt a gyereket innentől kezdve lehet szivatni, és kérdezem, hogy miért mennek oda föl a tetőre, azt mondja, leszedjük a cserepet. De többiek is őrültek voltak, tehát én amíg óta hogy befér a mountain állítva a live azóta a többi lakó nem tudja mitosáros a menyezet, szóval... <gül> és minden tömbre jutott ilyen fejjelengetős néni. Ez mindig van, tehát ők azok, akik a, a két panel közötti rövid zöld területen pincsit eregetnek, és... így elkapott engem a fali újságnál, így kézikocsival jött, így freestyle-ban nyomta. És megáll előttem a néni, én fiatal ember, amikor ablakot most rám csöpög a vize. Hát mondom, egyrészt, vajon én szoktam-e ablakot mosni maga szerint? Másrészt, befele nyílik, tehát maximum a padlót csöpögtetem vele össze, és ami nagyon fontos, kettő emelettel fölöttem tetszik lakni. Az majd a bíróság eldönti. És hát innen, innen költöztem én el, Budapest mellé kertesházban gondolkodtunk, nagyon sokat megnéztünk, újépítésűben nem, tehát tudtuk, hogy nagyon durván föl kell újítanunk, vagy be kell fejeznünk. De tényleg végül egy olyan házat vettünk, aminek nem volt korlátja, de komplett család élt ott, és rendeztem egy házi bulit, és jött hozzám Vida Péter színművész is, és mutattam neki, hogy hát ez itt az erkély, nagyon szép a kilátás, de nincs korlát, de hát nem baj, mert hát fölnőtt itt valahogy két gyerek, erre Vida. Mennyiből? Na most, amit az eladók hirdettek, vagy amilyen szöveget hirdetni tudják az ingatlanjaikat, az hihetetlen. Tehát mindig van ez, hogy milyen a kilátás, meg hány percre van a busz, meg jól elérhető, meg nem tudom. És a legdurább az az volt, hogy ezt mondta egy vevő, innen gyalog 10 perc a panoráma. Szóval ezzel kezdjünk valamit, és ami az abszolút kedvencem volt, amit mindenki elmondott, ezt a házat körbejárja a nap. ilyen bolygó? Hát mit tudunk csinálni? Végül vettünk egyet, ami hát tényleg erősen fejlődításra és vagy befejezésre szorul. Hát úgy volt, hogy a házavatót a szomszédnál tartjuk, mert neki már egész jó állapotban volt. És hát nekem ott két nagy döbbenetem volt az új helyen, kertesház, állatok, növények. Most már tudom, hogy van ilyen, hogy nektarin, meg őszi barac. Ez nekem régen így börbarack plüsbarack volt. Nem variáltam nevekkel, nem értek a növényekhez, és dühös is vagyok rájuk, mert locsolód, és a legminimálisabb visszajelzés sem adja, de semmi. Tehát így el van nézve, egy pici visszajelzés, hogy ott azonnal a levén, hogy jaj, de jó, ott, hogy ah! így jössz hozzá a locsolókannával, nem, elő, mondjál locsoló Nem tudom, valami kis interakció, ehhez képest a feleségem ő növény lélek megszállott, Tehát nem, hogy a testükkel, a elkükkel foglalkozik, múltkor azt mondja nekem, hogy meglocsoltad a virágokat? Hát mondom igen. És beszéltél is hozzájuk? Hát mondom neki igen, mondta neki, hogy két órája van, hogy fölszedje a lehullatott szarai. Hát... De most komoly, most miről beszélgessek én egy petúniával? Kocsia nincsen, csajok, nem érdeklik. Tehát így feldobok neki egy témát, hogy te figyelj, halod? Látod azt a rózsaszín szírmosat? poroznám. Szóval tényleg, miről? Miről beszéljünk? És a növényekhez való viszonyomat jelzi, és egyben a világhoz való viszonyomat is, és ezzel zárom, és boldog új évet kívánok mindenkinek. Spanyolországban voltunk Nászuton, feleségemmel, értelemszerűen. És egy hipermarketben odajött hozzám egy amerikai turista, egy nagyon evidens, ehető, de számomra mégis zavarba ejtő növényel a kezében, és annyit kérdezett, elnézést. Ja, mert bolti eladónak nézett, hát ezzel a fejjel, ugye? Na most ez mindenhol így van, hogy déli országokban és északi országokban meg a repülőtéri sorba, hogy szúrópróba. Tehát azért ezt, ezt ismerjük, és jön hozzám, gondolta ez amigó, és annyit kérdezett a kezébe lévő nővéről, elnézést. Ez a saláta? Bevallom zavarba jöttem, és ennyit tudtam neki válaszolni, hogy ne haragudjon, nem tudom, nem vagyok ide Kérdezte, hogy hova valósi vagyok? Ázsiai elkezdtünk angolul beszélgetni, mondom neki, hogy Magyarországra. És ott milyen nyelvet beszélnek? Hát mondom a magyart. Azt mondja, érdekes, mert így hangzásra nagyon hasonlít az angolra. Úgyhogy vigyázzunk, hova vetődünk 2009-ben. Köszönöm szépen a figyelmet. Az ingatlan értékbeslés olyan, mint egy nagyon rosszul sikerült vendégség. Tehát megjön a vendég, megkínálja az ember kávéval, süteménynyel, így körbevezeti a lakáson, és utána azt mondja, felét se érj annak, amit gondolsz róla, és elmegy. Tehát körülbelül így néz ki az ingatlan értékbecslés. Kovács András Péter értékveslő című jelenetét előadja Vida Péter, Hatházi László, és hangefektorként Bruti. Jó napot! Értékbecsvő, halló! Ja, jó napot, jövök már, jövök már. Miért nem cseggetet? Mi vagyok én, Family Frost? Ne, nem úgy értem, a Kapucsengőn. Miért van kapucengő? Persze, hogy van. Itt vanni. Rá van írva, Horvát. Értem minden, de a postaládám meg az van, hogy Szabó. Jaj, a feleségem, a postaláda az ő nevén van, ő tud olvasni. Értem. Na, menjünk be. Kutyát megfogjam? Hagyja, csak van nálam gáspré. Na hát, ez itt a kert. Kis túlzással, és mi ez a büdös? Termálvíz vagy dökkút? Ez a pottyantós Értemi. Magának ilyen jó a Jó, hát régen kosarasztam. De ma már nagyon sok megy palánkra, tudni A kertet ki rendben? Azt a nejem. Tudja, amolyan hobbi kertész. Ja. Gondoltam, mert ha rendes kertész lenne, nem így néznek. A kutya mindent kiás, ilyen kotarékez vagy mi? Inkább vakarék. Na. Jó, van, gyere csak ide, buksi! Elég rosszul bírja a gásprét. Igen, hát értékbesülőre számított nem tömegoszlatásra. Na de talán menjünk be a házba is, jó? Bocs, ne, jól értett, házba? Ugye? Hogy a téglarakáson túl? Nem, az már a szomszéd. Ez a téglarakás, ez a miénk. Te jó Isten, nem csoda, hogy a felesége inkább a kertben szeret lenni. Pedig belülről egészen otthonos szerintem, na. Ez a pince, csepeg a víz, hát. Jó sötét. Azért pince. Aha. És miért van ilyen mélyen? Miért, hol legyen a pince a tetőtérben? Mondjuk, akkor világosabb lenne. Na, látom már lehorták télire a Leandereket. Ja, nem, az csak egy kis fali penész. Ja. Undorító. Miért nem csinál vele valamit? Hát csinálok, tenyésztünk alatt a kamambers sajtó. Jó, nézzük akkor a lakószintet. A cipőt azt hát le kéne venni. Higgyel, mindenki jobban jár, ha fennhagyom. Ahogy elnézem, úgyis sárosak a falak. Na, na, az nem sár, az nem sár, csak Hát erős dohányosok vagyunk, ugye? Ja, hogy akkor ezek itt a földön csikkek? Én meg már beírtam, hogy süppedős padlószőnyeg. Látom, az ablak sötétített. Nem, csak meg kéne pucolni. A fotelon mi ez a rontyalmaz? Az Azóta a feleségem. Alszik. Szép nagy darab. Már csak a pottyantós wc tud elmenni. Értem, van még a lakásnak olyan helysége, ahová érdemes benézni. Persze, hát mondjuk esetleg a gyerekszoba. Van gyerekük? Nekünk nincs, de a behívunk egyet az utcáról. De, de, de, de, de, de. Nagyon szokták szeretni, hónapokig elvarrogatnak. Meg tudja, ott van még bent az előző kutyusunk is. Kamra van. Minek? Ami való lenne, az már vagy a pincébe van, vagy a potyantósban. Értem, hát akkor próbáljunk összegezni tehát. Van egy vak, könnyező kutya a felszántott udvaron. Van még egy döglött a gyerekszobában. 15 centi vastag cigicsik a napaliban egy hortyogó jeti alatt. Hát nem tudom, mit remélnek? Mennyit szeretnének kapni a házét? Hát nem tudom, mennyit kaphatunk. Őszinte leszek, ha bevallják a gyerekszobát is, akkor úgy három éve. É, és ha csinálnánk egy tisztasági festést... Az mit jelent? Hát átfesteném a tojtójt, meg kisminkelném az asszony. Nem sokat ér, viszont ha így hagyja, akkor szervezhetnénk ide próbákat. Aha, és az mit jelent? Steiner Kristoff félpució. Vagy jobb ötlet. Ez milyen utca ez? Retek utca. Na. Ide, nem vagyunk még elkésve. El tudnám intézni, hogy itt jöjön fel a négyes metró. Tapolcán. Csinálunk egy megállót ide, aztán ideérnek, amikor ideérnek. Mert akkor... Tudnék adni az ingatlanért 200 milliót. Aj, az igen. Na na, az jó. Maga azt leadózza, nekünk meg zsebbe vissza a 198-at, azt mindenki oljá. Nem is tudom, nem tudom. Nem lesz ebből botrány. Mi Miért van. lenne? Az M6-os alagutat az én hobbi telkem alatt fúrják. Hát jó, nem bánom. Akkor ma jelentkezem a papírokkal. Viszlát! Minden jót! <húsz> Szia, buksi! <húsz> <húsz> Bróker az az ember, aki máskárán tanul. Mondjuk ez a válság tényleg ilyen operett válság, csak mert néhány bróker nem tudja fizetni a Ferrari részletet, még ugye nem kell kétségbe esni, nem 1929-et írunk. Most két ilyen operett broker következik, két tőzsdecápa ürmös Zsolt jelenetében. A tőzsdén Lengyel Tamás és Szombati Gyula. Hé, hey, hé, hey, elnézést, elnézést, de én voltam itt hamarabb. Ne tólakodjon magad, Isztó, jut magának is a Itt... Kovács... Kovács a tőzsdéről. Hát te vagy az, meg se ismertelek apám. Nem is tudtam, hogy te is itt a Blaha Lúzatéri ingyen ingyenkonyhán ebéd. Ja, hirtomból Hiltonból kitiltottak idejárok. Elég jól főznek, és nem kell jattot adni. De, most látom, csak milyen jól megy ez a fehér műanyag tányér a gucci Köszi! Neked is jól áll a tesco a kezedben. Yeah. A pedig olyan ideges vagyok öregem, reggel a Józsi kereskedés közben kicsit hangosabban rám köszönt. Én úgy megijedtem, hogy rögtön eladtam 5 millió darab OTP részvényt. Buktam két milliárdot. Az semmi. Én a múltkor annyit buktam, hogy New Yorkban a születésnapomat az új fekete csütörtöknek nyilvánítottam. No. Amúgy meg mi újság? Mi újság, semmi különös, japán eset, Zürich zuhan, Amerikában bankcsődök vannak, de legalább a frizurám tökéletes. Az a lényeg. Na, mit te, te nem aggódsz az ügyfeleid pénze miatt? Én már hónapok óta nem alszom. Hát, lekopogom, én úgy alszom, mint egy kis baba. Olyan nyugodtan, a francokat három óránként felébredek sírni. Ja. Én azt mondom, örüjünk, Örüljünk, hogy a tőzsdén dolgozok! Örüljünk, hát ez neked tőzsde! De? hullámvasút, Úgy hullámzik a részvényindex, hogy kereskedés előtt munkavédelmi dedalont osztogatnak, hogy ne hányjuk össze a parkettet. Na és te milyen papírokkal kereskedsz? Lehman Brothers-szel. Te hülye vagy, de hiszen az már nem ér sem. Hát tudom, de van nálam három tonna. Viszem a mélybe. Ja. Apropó, te miért sántítasz? Tudod, tegnap zuhant a forint. Ráesett a lábamra. Basszus, na hát most mondd meg, miért jött ez a válság? Már majdnem benne voltam a száz leggazdagabb magyarban, de aztán októberben annyit buktam, hogy a szomszéd Mariska a 37 ezer forintos gyugdijával beelőzött. <tos> Ne is mondd, én is turkálóba járok. Valójában az öltönyöm sem eredeti. A kínai piacon vettem, és az asszony hímezte rá, hogy bucsi. Hát gyanús is volt, hogy csével van írva. Hát, öregem, igen, a régi szép idők. <gül> Amikor a turkáló még csak azt jelentette, hogy az audiban ülve az orromat piszkál. <gül> én is kicsit fapadosítottam a jaguáromat. Na, ha mit csináltál vele? A motorját kicseréltem egy Trabantra. És nem feltűnő. Hát, kicsit büdösebb. Meg a hangja, ugye? A benzinkúton is furcsán néznek rám, amikor megtankolom keverékkel. Hát aztán... Egyébként van jó dala is ennek a válságnak. Csak egyet mondj. Egy például a gazdasági világválság óta jobban bírom a horror filmeket. Igen. Azelőtt mindig elsírtam magam, ha megláttam egy szörnyet, de ma már csak mosolygok rajtuk. Hát, ez én is így vagyok. Bárha S. János arcát meglátom, én még mindig fosok. Ah, gyere, lemegyünk a sarki kocsmába, meghívlak egy korsos örret. Á, le vagyok égve, nincs egy árvavasam sem. Nyugi, ott még úgy adják a piát, hogy mi szeretjük. Nem mondod. Hiterre. Ah. Kell az a pia, mert ez a válság egy darabig még eltart. Tegnap a turkálóban kinéztem magamnak egy zakót, de egy fickó gyorsabb volt, és nem elvitte előlem. És ez húzódik el a válság? Mert az a fickó a turkálóban a gyurcságy volt. Jó. Ne haragudj, öregem, mennem kell. Tudod, mostanában délután golfozni járok. Öh, te aztán mázlista vagy, hogy a gazdasági válság közepén is golfozni jársz. És hol golfozó. Ó, Budán. A francokat a Kispesti autóbontóban. Minden délután kettőtől ig ott vállalkatok használt golfalkat részeket Na szevasz! Tudom, hogy önöknek idén is elegük volt a lehallgatásokból, de azért elmondom, hogy itt a színpad két oldalán álló mikrofonok az önök reagálását rögzítik. Ezek egyébként nagyon érzékeny mikrofonok, be tudjuk úgy is állítani, hogy az önök egymás közötti beszélgetését vegyék fel az előadás alatt. Egyszer kipróbáltuk, de letettünk róla. Viszont Varga Ferenc József eljátszott a gondolattal, hogy mi lenne, ha egyszer egy ilyen mikrofont beállítanánk egy multiplex mozi nézőterére a filmvetítés alatt. Takarékossági megfontolásból valamennyi hangot Aradi Tibor és a szerző, Varga Ferenc József intonálja. Anyádba! Vazegöcsém, de szarhelyre ütünk, jöjjön Jó van, már kussó jár, no! Eszmerolda, ne menjél, no! Felbeváglok! Jó vagy, meg ez meg is feliratos, gyere, menjünk haza! Mi, bip mi, bip, bip, bip Nem tudok hangosan beszélni, mert moziban vagyok. Anyu! Mikor kezdődik már a film? Maradj már, fiám, Megijedtem a nénitől! Ő is tőled! Maradj már nyugtam a film, ez a pillangó kisasszony előzetese. Amikor még nem volt internet. Vajta hát Siva Csocsoszön. Amikor még nem volt Skype. Hi, I'm Pinkerton. Egy korban, melyben a kultúrákat nem a proxy választotta el. Hanem valami sokkal hatalmasabb. Nem tudok hangosan beszélni, mert moziba vagyok, mondom ne. És sokkal borzalmasabb a TOSKA és a Turandot szerzőjétől, a Terminátoröt és a Dükkitörés rendezőjétől. Hát már rég leütöttem volna, öcsém! Tudjunk, moziba vagyok, nem tudom Az Oszkár Díjas Csonka András dingong és a kétszeres Oszkár Díjas Balázs Pali főszereplésével. Egy örök történet. I love you. Hogy lesz már Suzuki szerepében Esztergom. Az a mi autónk? is kisasszony, a végítélet. Decembertől a mozikban. Mondom, hogy nem tudok hangosan beszélni, mert vagyok, na! Kicső! Jessica Lang Földitöri, Robert McDowell Komár László. A múlt árnyai! zene Jerry Tompkins. A forgatókönyvet írta William Warden. A filmet rendezte Alfred Johnson. Anyu, Mikael lesz már vége! Azon a napon, amikor elhagytam Peetet, nem gondoltam másra, csak Robertre. Sean sokat mesélt nekem Dave-ről, akivel együtt harcoltak Vietnámban. Greg soha nem tért vissza onnan. Michael gyakran látogatott meg, amikor egyedül maradtam. Ő mutatott be Charlie nak aki végül rávet, hogy látogassa meg Brian New Yorkban. Ott találkoztam először Rogerrel. Steve akkor még kicsi volt, most is az. Akár csak George, akit akkor ismertem meg, amikor Tomás kijött értem az állomásra Josephel. Az a nap élni fog bennem. Basztomba megy? Nem, sződliget felé, de elviszem egy darabon, ugorjon be! Egy kis kirándulás? Nem valami beszédes? Hát megértem, csudora egy világot élünk, én mondom magának. Megfogja dugni a nőt. Éma, kiderül, hogy ez az apja. Jó, de addig megdugja. Én itt kiszállnék. hogy száz ki, itt marad szépségem a bácsival. Na gyere ide, nem fog Ah, Mondtam, hogy megdugja. Én malégegás a léglegásprédeztem volna a szemétládát. Vampirá fog bánni az ember, Mondó. Pím, Nyugodj meg, kicsim, most már minden rendben lesz. Magyar hangok. A, A, B, C, C, C E, E, F. E, E, F, K. A szinkron a Baki BT házi stúdiójában készült. To end. Voltam a Szigeten koncerten, ilyen, hát, Old Boys, nagyon Old Boys euh, koncerten. Nem voltak dinamikusak ők, de álltak a színpadon, és ez is egy rész eredmény volt, azt kell, hogy mondjam frontembernek az volt a kihívás végig, hogy fölhelyezze a jobb lábát a kontroll hangfalra. 45 percig nem sikerült megvalósítania, viszont olyan volt, mint autista lett volna. Tehát egy kicsit így inbolygott végig, mint Rain Man. Nem emlékezett a számokra, viszont a zenészek se azt játszották, amit ő énekelt. Tehát végül is nem volt nagyon zavaró. És A koncert végére úgy érezte, hogy a közönséggel együtt dobban a szíve, és egy ilyen hát, közönség közé vetődés, hát illetve zuhanás, dőlés. Ahogy ezt meg lehet fogalmazni, zárja le a produkciót, amit ugye angolul Body Surfingnek hívnak. A közönség három emberből állt, aki hát, hat sör miatt 18-nak látott, tehát ez a hatszor három szorzó működött nála, és azt mondta szeretlek titeket majd eldőlt és a porba zuhant, mert az a három is arré vált, és így a porból felnyújtotta a két ujját, és annyit mondott csak a metál él. Szerintem az lesz a legdurvább lébek majd egy ilyen Kordagyörgy Haknin, ha ő maga is hologram lesz. Úgyhogy fogadják nagy szeretettel, a minthalálig Rock and Roll csapatát. Ez itt a színpadon a bruti és a kültagok formáció. Sokáig gondolkodtunk, esetleg egy modernebb nevet választunk, a retesz. Jutott eszünkbe nem csak ugye a folkról való hajazás miatt, hanem ugye, mert angolul írva az patkány is, hát az úgy... A... country. Szám következik a háromlábú bogár. A háromlábú bogárnak háromlába volt. Mégis tabbi labban állt, mint barátja a barátja. A háromlábú bogár ha leveszi napszemegét, keretről személybe süt a Hőz a háromlábú bogán, szűnögött a háromlábú bogán, és a kocsicsat tűzt a hőtenén, csomóval, a kétlábú bogánnak kettő láb volt, mindkettő az egyik oldal, aki gyakran fel volt csodálva. Óvatosan élt A nadránjába sosem vasalt élt, sosem vasalt élt. Oh -oh -oh -oh. A két lábú bokát, Repült a két lábú fogát a két lábú bogán, És akkor csat, pippa Jött egy létszapó Szóló Hogy volt egy magó, az egy lábú bogár Kemény a rúgkapár A csempe közül is kirúgta a fogát Fényk. Az egy a lábú bogár Rebült az egy lábú bogár Szem az egy a lábú bogár És akkor csícsa, cippa Jött egy nincs a bogár A lábat a Egy lába se volt ki többé soha semmi láb nem láb A láb atlampogár már majdnem feladta, mikor a száz lábú haver megszállt. Ha haver megszállt. Lézinget pár lába, és próbál volunk rá néhányat. Azt hitte, ő lesz majd a nyerő. De a kocsicsat, tévpap, jött egy szélritő. Oh. Nagyon fontos feladatnak tartjuk a népzenei gyűjtést, a százfokos tiszta forrást is, így Bruti barátommal rengeteget járjuk az országot, így jutottunk el többek között hajdúvid és vonzás körzetébe. Megvadult, járva szecskázókkal küzdöttünk a tanyákon, elszabadult csordákon vágtunk keresztül, mire eljutottunk ahhoz az emberhez, akitől végül gyűjtöttük a nótát, Kovács András Péter bácsihoz. András bácsi, mi a dal címe? Bata Sifa vigyél engem messzire. Had a kingly look, wonder bow, at the ball. I'll be Nyata, yeah. nyata. De akkor is illat, fenyő, füzé, ló, majd a nyakka. Csabó! a jama, kiketepi a nyanta. De akkor is illat, fenyő, füzé, ló, majd a nyakka. De kis törösítvarnak is láj szerepet. Ő mondta-táváltóban, mikor vezet kapom le a lábáron, ott számla nélkül eltekint az állfát. kapom le a lábáron, ott számla nélkül eltekint az Parát van a szájomba Harminc éves kót visz ki a májomba Kaviárral csapatom a savam Azt saját lábon viszem haza magam Kaviárral csapatom a savam Azt saját lábon viszem haza magam Lótáskérdő dicsévom a Árok, korján, én a gyújhúrba A sok kevéssé ott elforjik el hiába Reggel hatkor meg A sok víz ki a Reggel hatkor meg Vigyél engem messzire Kiskocsmába álljunk meg egy perc Két kazettás villany cigányzó a burba, Én meg jó ketemben beleugrok a szétetépizátorba Két kazettás villany cigány húzad rá Polgár őrúr, ha ordítok, ne haragudjál meg rám! A számot előadta Vida Péter, Hatnázi Kovács András Péter és Bruti. Nagyon sokan kérdezik, hogy mi történt a Maxa híradóval, hol lehet megnézni, VHS-en. Ezt tudom mondani, tehát igazándiból egyetlen televízió csatorna sem tart igény, ma már ugye a humorra. Maxa Zoltán az óriási közönség nyomás hatására úgy érezte, hogy egy ilyen utolsó híradót kell összehozni, ami hasonló reméljük az LGT búcsú koncertjeihez, amikből Hát az utolsó búcsú koncert, az utolsó háromból, ami majd lesz négy éven belül, tehát ebben a szisztémában dolgoznak, utána már egyesével is búcsúznak, egymástól búcsúznak, tehát egy ilyen permanens ballagás gyakorlatilag az LGT élete. Úgyhogy egy ilyen Ness Instant, ugyanakkor Best of hiradó következik most itt, a Híradóban közreműködik Maksa Zoltán, Orbán Johnny, Ajala, Brindizi, Varga Ferenc József és Aradi Tibor. Jó estét kívánok! Itt a Maksa Híradó kivételesen a Kossuth Rádió hullámhosszán. Főbb híreink egy-egy mondatban. Illegális hús találtak egy malacban. Nincs magyar áldozata az angyalföldi piacon bekövetkezett robbanásnak. Ugyanakkor immár 15 halottja van az M5-ösön rendezett aszfaltrajz versenynek. Mondás, szült egy makói asszony. Hatalmas hitelt vett fel a magsa család, nem soká jövünk a részletekkel. Elsőként egy egészen friss külföldi jelentés. Zambiában akkora szárazság tombol, hogy a lakosság minden olyan tüntetésre eljár, ahol vízágyúval oszlatják szét a tömeget. <gül> és most hazai dolgainkról. A magyar televízió és az MSZP közötti új megállapodás értelmében az esti mese előtt a Maci helyett a jövőben Gyurcsány Ferenc tisztálkodását nézhetik meg a gyerekek. Ma reggel hazánkba érkezett a kubai jelenség fiatal vezére Fidesz Fidesz Castro. Amikor megérkezvén kiszállt a repülőgépből, még nem volt ott a lépcső. A MÁV ma reggeli bejelentése szerint a jövő évtől megváltozik a személyvonatok zakatolása. Így jövőre az eddigi Tadam-Dadam helyett Tandadam hallható majd a kupékban. És mi mindig közlekedés. A 60 éven felüliek számára ingyenes lesz az autópálya használat, de csak mentővel... Budapesten ma ünnepélyes keretek között körbekerítették azt a 6x12 méteres területet, ahol a közbiztonság megfelelő. Következik bűnügyi rovatunk a Nénó Orbán Bélával. Jó estét kívánok! Előállították Szabó Géza csavargót, mert már harmadszor költözött be a Mária a kórház előtti inkubátorba. Ahogy önök is tapasztalják, minden napra jut valamilyen erőszakos cselekmény, kisebb-nagyobb tragédia. Stúdiónk vendége, rendőrszakértőnk Ajala Dezső, des szeretettel köszöntöm. Jó estét kívánok. Ajalaul, hol tart a küzdelem a szervezet bűnözés ellen? Igen, sajnos egyre több a köhül tekintően lebonyolított előre megtervezett bűncselekmények aványa. Például szervezett bűnözésre engedt következtetni az a tény, hogy tegnap éjjel betöltek Budapest hávam műszaki szaküzletébe. Az egyikből eltulajdonítottak egy kevékpálvázat, a másikból egy láncot, pedállal, a harmadikból pedig két küllős keveket. Feltételezzük, hogy újabb betövés válható, mert az elkövetők nyelget még nem loptak. Tehát kérjük a lakosságot, hogy ha az utcán olyan egyént látnak kevék pávozni, akinek a biciklién nincsen nyelveg, jelezzék a legközelebbi járvővnek. Miről lehet észrevenni, hogy valaki nyeregnélkül kerékpár? Az arcára van írva. Olyan a Dezső, köszönjük szépen. Gyermekkori álma teljesült tegnap Lakovics Aladár nyomdásznak, akinek sikerült a népszabadság címoldalára kerülnie, miután papíradagolás közben bekapta a nyomdagépet. Hadseregünk helyzete, honvédeink közérzete alapvetően meghatározza a érzetünket. A világpolitika eseményei nyomára reménykedve tesszük fel a kérdést állandó katonai szakértőknek, hapták Mihály vezéről tizedes altest parancsnok úrnak, ugye rendben van minden a hadügyházatáján? Természetesen a hadseregünk a végsőkig ki és határozottan kijelentettem, hogy ha itt egyszer háború lesz, mi bátran helyt állunk. Mi a helyzet a fegyver utánpótlással? Az utánpótlás legszemléletesebben hadifortánk példáját mutathatnám be. Van ugyanis egy repülőgép, apa hajón, amely havonta végigjárja az anyahajókat. Ennek eredményeképpen folyamatosan születnek a kis hajók, erősödik a flottánk és végül a legújabb eredmény Magsa úr hosszas kísérletezés után végre sikerült előállítani az első magyar föld-levegő rakétát, melynek testében rész föld és kétharmadrész levegő található. Egy most érkezett gyors hír, pakkot kapott. Sem a Lotton, sem Kovács pistik ellenőrzőjében nem volt ötös a hétel. A három darab négyesre a szülők egyenként 100 forintot fizetnek a gyereknek. A hármasok 30 forintot érnek. Jó hír a fiataloknak. Egyetlen koncertre csupán, de ismét összeáll Michael Jackson. Most pedig következnek a legfrissebb sporthírek. 18 aranyéremmel sikeresen hazaérkezett Pekingből a magyar kleptomán válogatott. Az... Országos karatebajnokság győztese 370 tetőcserép összetörésével, Karvai Béla 28 éves sárkány repülő lett. Labdarúgás, vébés elejtező mérkőzésen Magyarország Antarktisz 2-2. Az első félidő végén még mi vezettünk kettő Nurra, de a szünetben megérkezett az ellenfél. Közben a monitoromra pillanatok, hiszen nem sokára kezdődik a Nyírpityer Anderlecht UEFA Kupa labdarúgó mérkőzés. Ripportár kollégám pedig már ott áll az öltöző folyosóján, a hazaiak kedvencével, Dinnyi és Bélával kapcsoljuk, tehát a helyszínt. Hamarosan kezdődik a sorsdöntő mérkőzés, kedves nézőink! Mellettem áll Dinnyi és Béla, a Nyírpityer labdarúgója, és a hazai közönség nagy-nagy kedvence! Béla, a magyar focira már nagyon ráférne egy nemzetközi siker. Te mit vársz a mérkőzéstől? Természetesen nagyon bízom a sikerünkben, az Anderlecht ugyan papíron erősebb, mint mi, de ezt a mérkőzést szerencsére fűvön játszunk. Természetesen többször is elemeztük videón a belgák játékát, több kazettát is küldtek nekünk, ezek közül a Terminátor kettő ketszett a legjobb. Lényeg, hogy nagyon bizakodóak vagyunk, és most végre megmutatjuk, hogy még nem kell temetni a magyar focit. Igen, ja, én is. Mit tippelsz, mi lesz az eredmény? Nem akarok számszerű eredményt mondani, XY-ra nyerünk szerintem. Okay. köszönjük, felvettük. De Béla, ne haragudj már! Sajnos nem lesz időnk megvárni a meccs végét, mert a stábbnak rohanni kell tovább. Megcsinálhatnánk te, most a mérkőzés végi interjút is? Persze, semmi akadálya hogy Jó, köszönjük, egy picit így bespiccelem az arcodat, mintha izzat lennél, hogy léhegél egy picit. Acikán forog a kamera. Oké, gyerek, indulunk akkor. Kedves nézőink, véget ért a Nírpítje Randerleg túlfokú a mérkőzés. Mellette áll Dinnyi és Béla a hazaiak csatára. Béla, hogyan értékeled el a meccset? Nagyon szomorúak vagyunk a vereség miatt. Úgy érzem, hogy a szünetben sokkal többet birtokoltuk a labdát. A nyolc bekapott gól ellenére a védekezésünkkel nem volt baj, hiszen a maradék időben az ellenfél nem tudott több gólt rugni. Szerintem, ha támadásban kicsit bátrabbak lettünk volna, akkor valószínűleg azt is tudnánk, hogy ki volt az ellenfél kapusa. Hát... Nem maradt más hátra, most már teljes erővel a bajnokságra kell koncentrálni. Hétvégén megyünk Békés Csabára, hát majd meglátjuk, hogy mi lesz. Na és mire számít az Békés Csabá? Hát mindenképpen győzelemre, de hogy melyik csapat győzés, legfőképpen milyen sportákban, azt nem tudom. Már két hete semmi információnk nincsen a magyar tájékozódási futóválogatottról. Ma a korra délután a vízilabda szövetség kupola termében csapó gábor világbajnok pólósunkról ünnepélyesen ajtót neveztek el. Szuperbike motorversenyt rendeztek a Hungaroringen, a nagymotorok 750 köpcentis kategóriáját két Suzuki előtt Kovács Béla postás nyerte Babettával, második az őt német juhász Morzi. Ünnepi híradónkból már csak szokásos érdekes híreik, illetve az időjárás jelentés van hátra. Külön italboltokat létesítenek kizárólag nők számára a nehéz napok elviselésére a fővárosban és a megyeszék helyeken. A gyengém ezen kocsmáit tamponálóknak hívják. Vagy? Nincs már működő gémeskút a Hortobágyon, az utolsóra tegnap került ki a tábla Game Over. Pesten aláírásgyűjtésbe kezdtek az analfabéták, hogy lássák, milyen is az. és egy egészen friss hír az utinform -tól. A dura magas vizálása miatt az Erci komp ugyanazon az oldalon teszi ki az utasokat, mint ahol beszálltak. Kérjük tehát a tisztelt utazó közönséget, csak olyanok szálljanak fel a kompra, akik nem akarnak a túladalra átkelni. Végül pedig a részletes időjárás jelentés, mely szerint időjárásunkat holnap az Észak-Kelet felül érkező Bóna Márta határozza meg. Egyébként kellemes őszi idő várható gyenge széllel, amely piszkálásra megélénkül. Egyetlen felhő lesz csupán az égen, de az az egész országot beborítja. A hőmérséklet az országban 32 fok körül alakul. Ebből 4 fok győrben, 2 minőt, az Budapesten a... Maradék fokokon a kisebb települések osztoznak. Önök Maksa Zoltán híradójának rádiós verzőját hallották. Optimistán búcsúzom a viszontlátásra. Dombovári István következik. A rádió hallgatóknak mondom el, hogy ő az a fellépő itt, aki a legtöbbet takarja ki a színpadból. Tehát ő igazándiból a leghasznosabb fellépünk, hogyha testfelületét tekintjük. Tehát ő nagy felületen látszik, ami a rádió sajnos nem szempont, de ezért mondtam el szóban, hogy vizualizálni tudják őt. Egyébként Jász Karajenőn él és dolgozik, inkább él. E... Úgyhogy fogadják nagy szeretettel Dombovári Istvánt. Jó estét kívánok! Hát izgultam, hogy kapok-e valami Bece Gergőtől, mert hallottam, hogy a konfazi elég terjengős a Akár akárcsak én. Hát december havának gyönyörű szép ünnepei vannak, hát most már végre olyan ünnepek is vannak, amihez valamennyire mi is kötődünk ilyen nétív magyar ünnepek után, mint a Halloween, meg a hálaadás. Mikulás az egyik kedvenc ünnepem mai napig is, nem tudom, annak idején egy kirendelt gyermekének bérmikulást. Gondolom többen is, Hát én nagyon örültem, én vidéki gyerek voltam, vagyok, leszek, és hát annak nagyon örültem, amikor végre, ugye a 80-as évek végére a víz és a villany után a Mikulás is ellátogatott hozzánk. Ideje volt már, anyám rendelt nekem bérmikulást, és hát le kellett foglalózni, mondjuk a disney filmekben erről szó nem volt soha. Teljesen mindegy, ketten álltunk az ablaknál, mert anyám a hátam mögött, ketten álltunk ott, mert drága volt és osztoztunk az élményben. Várom, hogy jöjjön a Mikulás, nem történik semmi, egyszer csak látok végre egy fénycsóvát az utca végén. Igen, és ott jött a Mikulás egy Simpsonnal. <gül> és kérdeztem anyámát, hogy hát ez miért van, hogy Simpsonnal jön a Mikulás. Azt mondja, hogy nyilván azért van, mert biztos beteg a Rudi. az rossz lehet, meg baromira viszkedhet is szegénynek, de... <gül> Bejött a Mikulás, állt velem. Hát mit mondjak? Nem erre számítottam a mesekönyvekből, tehát így, Egy 19 éves forma, pattanásos arcú, szesszagú gyerek volt. Kettőnközti korkülönbség minimális volt gyakorlatilag. Annyira nem volt neki foga oldalt, hogy a Mónika szóba sírva könyörögtek volna, hogy költözz ide örökre. Szó nélkül leült velem szembe, megfogott egy marék ropit a poharamból, és csukott szájjal betolta a szájába. rám nézett, és hát kevéssé Mikulásosan megkérdezte, ossz jó voltál, e Mondtam, hogy hát igen, és jobban megnéztem. Nem, hogy a gumi látszott a szakállából, hanem rajta volt a vattának az árcédulája az zacskóstól. És erre a felkértésemre, hogy én jó voltam, ideadta nekem azt a ninzert, amit előző este én csomagoltam be. Megismertem, mert olyan hülyén csak én tudom elharapni rajta a celluxot és hát a Mikulás ünnepségnek az a legjobb része, a gyermek füle hallatára, amikor a Mikulást a végén ki kell fizetni, ugye mert előtte csak foglalóztuk, és az előszobából ez a legszebb mondat, amit hallottam, mai napig is felsélik, ha Mikulásról van szó, megpróbálom finoman előadni. Nem igaz már összeleg, minknek is csak ötezvesük van. Disney egyik filmjében se foglalta ez vele. Na mindegy, Karácsony ennél sokkal bensőségesebb ünnep, és hát most már vannak ilyen okos, osanos, teszkós, korás, fröccsöntött karácsonyfatalpak. Régen ilyen nem volt szalán, emlékszünk rá. Volt ez az, az öntött vas szar, ez a no-ném mindenkinek ugyanaz volt, tehát nem kellett felvárni, a szomszédnak más milyen fényesebb. Egész évben kim volt a sufniba, és hát már november elején kezdtük behúzni közösen a család minden tagja. Megfogott egy ágát, húztuk befelé, hát az aztán szaggatott fel, linóleagmot, parkettát, padlószőnyeget, kinek milyen volt, Nyomvájus volt már az egész előszoba. De ben volt a szobában, és hát akkor jött a család főleg fontosabb feladata, a fa belefaragása a talba. Apám vette magához a szekercét, elkezdi faragni a fák, mit átosztálja. Nézzük, faragja beleteszi a talpba, a fa jobbra dőlt. Kivette meg infaragott bele, beletette, a fa balra dőlt. Hát a fa politikailag már tök korrekt volt, viszont egyáltalán nem állt a talpába. Fater egyre felhősebb tekintetű lett, egyre jobban el faragni, amikor a fa már csak bonszáj volt, mert fenyőnek már egyáltalán nem lehetett nevezni. Akkor hagyta el a legszebb karácsonyi mondata száját, amit a mai napig így visszaszoktunk idézni a testvéremmel. itt akkor is szeretet ünnepelesz, ha mindannyian bele is döglötök. <tos> hát a karácsonynak van még egy érdekes hozadéka, a vásárlás. Nyomatják reklámok be ezzelre, hogy vegyél, vegyél, vegyél, vegyél, aztán valaki majd kifizeti. És most értem, hogy a THM az alójában mit jelent. Te hülye marha! Ha valaki nem hiszi, ilyen, vegyen fel kölcsön, 5 a fejéhez kap, te hülye marha! Működik. Ha már karácsonyi vásárlásnál tartunk, ugye szerettem volna egy kamerát vásárolni, ma már egész jó árról lehet ezeket venni, és hát gondolkoztam, hogy melyik üzletbe kéne menni. Van egy ilyen üzletlánc, amit úgy híretnek, hogy itt csak szakértők dolgoznak, meg mindig mindenben segítenek. Hát konkrétan, hogy Euronixról van szó. Szóval, teljesen mindegy, mert otthon nálunk Euronicsnak hívják, mert hogy az úgy magyar, mert ott van csebetű a végén. Pontosan ezért nálunk a Júpiszit t UPC hívják, mert hogy UPC semmit nem jelent, az UPC meg egy ilyen szitja magyar kifejezés, hogy takarodjál fölfelé. Mindegy, szóval bementem ebbe a boltba, Juronik úgy néz ki, mint a keravir régen, rövidebb, a köpenyük meg kék, ennyi. Mondom, ha csak fel annyira szakértő az eladó, mint hogy a reklámba hirdetik, hát nekem nyert ügyem van. Feltettem neki egy kameravásárlás ügyén egy olyan kérdést, amit a munkájából kifolyólag naponta ötször, tízszer, százszor, ezerszer hal. Szembeállok vele és kérdezem, szia, szeretnék egy olyan HDD-s VCR-t, amelyben mp 2-be tudok SD kártyára konvertálás nélkül lehetőleg real time streamingelni. Vód, Azért csak vettem egy nyomtatót, mert ö, azt tudtam neki elmagyarázni. Mondtam, hogy legyen Matrix. Erre ide hozta mind a három részét DVD-n. akkor jártam ilyen póról, amikor szerettem szeretem a hazafias témájú filmeket. Direkt azért ültem be moziba, hogy megnézzem a 300 című filmet, mert azt hittem, hogy a Wizidíról fog szólni. De csak ilyen kicsúcs pártai rohangáltak benne, ordítva félmeztelenül, és mindegy, hazaviszem a nyomtatót, összerakom, hát nem nyomtat. Visszacsomagolom, visszamentem a boltba, és egy pont elkaptam a szakértő arcú srác a végét. Mondom, figyelj csak, van itt egy kis gond ezzel a készülékkel, nem nyomtat. Megint az okos arc. Uh -huh. És egyébként működik. Na persze, a főkapcsoló tök frankon világít, de... Most már technikailag ugye toppon vagyunk, mindenki cyber gyerek. annak idején sokkal nehezebb volt beszerezni filmet, zenét, szóval annak idején nem járt a zenei tévé alanyi jogon, szóval, hogyha szerettük volna megszerezni például a Soul Asylum-tól a Runaway Train című dalt, ami nagysláger volt akkoriban, akkor megegyezés alapján valamelyik haverom mindig elszökött otthonról, mert akkor tudtuk, hogy hétvégén majd a csellengőkbe lejátszák. Lehet, hogy primitív módszerrel a környék összes debillányát fel lehetett vele szedni. Nem mintha erről tudnék bármit is. Még egy dolog zárásképpen, hát az ünnepek környékén azért előtérbe kerülnek a kapcsolatok, barátok, ismerősök, és hát ilyenkor az ember önvizsgálatot tart. Van egy ilyen nagyon gyarló emberi szokás, hogy ha van egy olyan sztori, amit hát nekünk a zsenánt, olyan cikki égő, de azért el akarjuk mesélni, mert a történet maga jó, akkor hajlamosak vagyunk úgy mesélni, hogy barátommal történt, unokatesonom mondta, meg az asszony mesélte. Tehát ilyen, ilyen, ilyen gyarló, ködösítő dolgok vagyunk. Ezzel egyébként semmiféle összefüggésbe szeretném elmesélni mindenkinek, hogy múltkor a legjobb barátomat elkísértem a bőr és nem gondozóba. És azt vettem észre, hogy már az SZTK-kat sem kíméli a reklámok. Tehát mindenhol plazmatévéken ott tüvölt, hogy, hogy ezt a baszpirint írast fel, meg hú, de jó a neocitrán sörrel próbált ki, tehát... <gül> unikum kombinációról már nem is beszélve, tehát, hogy nem tisztelnek semmit. A nőjógyászaton ott egy kávéautomata, az urológián ott egy csoki automata. De ki volt az az állat, aki a bőr és nemi gondozóba felállított egy túrorudi automatát? Mert megmondom őszintén, hogy ott, azon a helyen nagyon jön ki az a slogan, hogy a piros pöttyös az igazi. Tanultam a Leckéből, és soha többé nem kísérjem el a barátomat. Köszönöm szépen, boldog új évet kívánok mindenkinek! Két határon túli humorista következik, földrajzilag nem tartalmilag, tehát aki úgy gondolta volna. Határon túli humoristának lenni nagyon jó, főleg az úti költség miatt. Fogadják nagy szeretettel a szomszédnéni produkciós irodát, Tóth Szabolcsot és Bálint Ferencet. Nálunk így választási kampányban elmennek a politikusok az ilyen falvakba, székelyekhez, beszédet tartanak. Ezzel az a baj, hogy a ember nem mindig érti ezeket a beszédeket, ilyen szavakat használnak, hogy plenáris, meg frakció. Szerintünk kellene minden ilyen faluba egy, egy ilyen tolmács, egy helyi ember, aki lefordítja a politikus beszédét, én fogom ezt a tolmácsot játszani. Nagyon nagy mély tisztelettel, szeretettel üdvözlöm a kedves politikusi tanácsadói minőségében érkezett megyei hivataltól a minden pont után tegyünk vesztett poligámia mozgalom nélharcosának, a kuratóriumi elnökségi tagjának, a tisztségviselői pozíciójából érkezett. hogy, hogy szépen ezek a címek nem fontosak. Akkor át is adom a szót az úrnak. Képviselő úrnak. A képviselő úrnak. Nagyon fontos most, hogy Európai Uniós tagállamok vagyunk, rengeteg finanszírozási forrás van, és érdemes ezeket a finanszírozási forrásokat lehívni. Na, lesz pénz. Természetesen kritériumoknak kell megfelelni, feltételeknek csak akkor jöhet le a pénz. Na, nem lesz pénz. Vannak bizonyos hátrányos helyzetű személyek, akik méltán pályázhatnak ezekre az összegekre. Ha lesz pénz, de csak gazsinak a kocsmárosnak. Minden 65 év fölötti személy... Most mindenki jól figyelj, mert mindenkinek szól. Aki rendelkezik saját földterülettel... Irénke néni maga hazamehet. És az bérbeadja, évi járandóságot kap a földje után. Nem kell annyi dolgozni, de lesz pénz. Nagyon fontos, hogy az okiratokat, az adásvételi szerződést, a telekönyvi kivonatot le kell adni az ügyvezető elnökségeken. Na, otthon papírokot mindenki szedje össze, és mikor a csorda hazajött utána ki kell vinni a köves utcába Pista bácsihoz, sokat kell csengetni, mert süket az öreg, neki oda kell adni, is te elintézi. Be kell tartani a leadási határidő. Ha nyolc óra után viszik este, akkor a kapukulcs mellett béke nyúlni, Riglit el kell Ha ég a villany hátul, akkor az öreg len a pincébe, borozgatik, ha nem hagyják a tornácon. Az adásvételi szerződést közgyezővel kell hitelesíteni. Papírok közé mindenki egy tízezeres szépen csúsztatsanak. Örülünk, hogy most már megnyílt az Önök településén is az Új Európai Információs Irodánk, és ott az illetékesektől információkat kaphatnak. Na, van az a kicsi fájn kék most építették az iskola mellett, termopánus, ahondan kisebb egy tyócska elvitt egy talicska téglát. Ugyan, na, bármilyen panaszon oda belehet lehet menni, van fotel, kávé, tévé, gumicsizmába, nem szabad menni. És legközelebb is el kell menni szavazni. Vasárnap a meccs elmaradt, Találkozunk a Mónika so után lenne az ABC-nél, és többit elmondjuk, mit kell csinálni. Utána iszunk. És akit még nem győzte meg, az letölteti a választási programomat a honlapomról. HTT, P-V-V, v p -kontrol, -kontrol, v -kontrol, p print Hát ő. A politikus úr, szokásához híven egy viccelzárt a beszédőt. Kicsit magas, de jó vicc volt, tessék Az egyik legnehezebb beszélgetések egyik, amikor az megyünk a szüleinkhez, és azt kérdik tőlünk, hogy miért nem nősültünk még meg. Nos, egy ilyen kérdésözönt fogunk bemutatni, de ez egy szilveszteri rádiókabaré élő közönséggel. tehát vannak itt emberek, és beszeretnénk vonni valakit a játékunkba. Például ott van egy úriember, ime ott ül a szélén, arra kérjük, hogy fáradjon fel a színpadra, ügyesen kikerülve azt a hangtechnikát. Tapsoljuk meg, nagyon-nagyon bátor. Igen, mondjuk nem kell aggódni, hogy holnap felismernek a buszon. Egy ilyen kérdésünk van, hogy... Szerepelte már a hangod valaha a szilveszteri rádiókavaréban? Még nem. Most se fog. Az a lényeg, hogy mi eljátszuk a saját szüleinket ebbe a kérdésözönbe, mi leszünk az anyák és apák, te pedig minket fog eljátszani, szóval te mi, és annyi szereped lesz, hogy bólogatsz. Jó, semmit nem kell mondják, ismerd meg anyádat először is. Jaj, kisfiam, jaj, hogy lefogytál ott az egyetemen, nem eszel rendesen, igaz? Küldtem zakuszkát, megkaptad? Megint elcserélted memóriára, mi? Mi van a egy célén? Gyere, tör, törölj anyukat. anyuka! T -t -t. Itt van apád, te figyelj! Na, mesélj meg, valami jóra való lányt! Mikor lesz az esküvő? Készíthetjük a pénzt? Szóljunk a rokonoknak! Főzzük a pálinkát? Á, meg sok kérte! Nem amlasz vagy azért, igen? Oh. Tudnád, hogy a te korodban apád engem már rég feleségül vett és te már meg voltál születve? Úgy! Hon meg neki, Feri! Én, a te már rég feleségű vettem anyádat, és te már megvoltál születve. Vényleg én leszel porlevestes és a tetvek fognak megenni egy garzonlakásban. Új! Mondd meg neki Feri. Vényleg én leszel porlevestesze, és a tetvek fognak megenni egy, meg neki, fognak megenni egy Soha nem érjük meg, hogy megnősülj. Mondd meg neki feri. Anyád, soha nem éri meg, hogy megnősülj. Ki fog rád főzni, mosni, vasalni? Mit tudom én, ki fogod? Pedig milyen olcsón megkapnánk a csőgyárnak a menzáját? A oh, jó hely! S Tibi ingyen zenélnének? Ha kijönnek a börtönbű! Ezek az én időmben a család volt a legfontosabb. Mert nem volt kábel tévé. Valami jó kis falusi menyecske, az is jó volna? Áh, oh, nem baj csúnya. Ott van például az a hát csattan ki az egészségtől. Nagy mellei vannak. Vagy a marika, az a jó tenyeres talpas Meg van keze Ott van mancika, hát az a jég hátán is megél. Eskimo. Meg aztán az unokák is milyen jól jönnének, nem lenne ilyen csend a lakásba. Fog bőgni. S akkor majd én is oda költözhetnék hozzátok. Te is fogsz bögni. Soha nem érem meg, hogy lássam az unokáimat. Anyád meg fog vakulni. Mi egész életünkben azért dolgozunk, hogy neked jó legyen, és ez a hála, igen, mert ennek vége. Nekem annál fontosabb dolgom is van, mint hogy itt kiadjam a lelkem. Kezdődik a barátok köz. Most kapcsoljuk a Magyar Rádió Márvány termét. A mikrofonnál Vida Péter. Következő fellépünk Erdélyből érkezett, rengeteg díjat söpört már be humor területén. most az önök humorérzékére utazik. Az elmúlt 2008-as évet értékeli, felméri Péter. Nagyon-nagyon üdvözlök mindenkit, felméri Péter vagyok, Kolozsváról. A 2008-as évről szeretnék beszélni, vagy ahogy a rómaiak mondták, MMVIII így beszéltek egymást, hogy vi Nem tudom, tehát én nem csodálkozok már, hogy a latin halott nyelv. Tehát ezek után hogy Mi jöhetett még? Nem tudom, hányan tudják közületek, hogy 2008 a krumpli nemzetközi éve volt. Hát az elég sokan tudták. Nekem így fura volt, hogy hogy jött ki pont a krumpli, tehát, hogy így valaki feltötte a révaj nagy legszikont, és akkor legyen itt, ami kinyílt, hát a retek. Nem jó, mert az már volt 2006 ba és akkor így lett a krumpli. Első fontos dolog, ami így megmaradt nekem, nem tudom, ha emlékszünk erre, de Svájcba építettek egy hatalmas, nagy ilyen csövet körbe, és ott protonokat gyorsítottak, de nagyon sok energiával, tehát ilyen volt protonoknak. Mindenki nagyon félt, hogy unamisten onnan kiszökik egy fekete lyuk, és elnyel minden. Én is féltem emiatt, hogy... De úgy volt, hogy megyek haza a sötét sikátorba, nem is látom, hogy jön a fekete lyukkátor, csak úgy jön, és fel se tűnik, elnyeli az egyik lábam, és hasra eseg. De én nem nagyon hittem, hogy ez valójában megtörténhet. Szabolcs barátommal utána is jártunk ennek, van egy ilyen alapítványunk, ilyen tehetséges gyerekekért alapítvány, és így kutatunk mindenféle dolgokat, és ennek is utána jártunk, hát vettünk protonnyalábokat. Az orosz piacon volt így álleszállítással, és azokat ilyen műanyagcsőbe ütköztettük, de nagyon nagy energiával, tehát úgy, hogy ketten neki kiszaladtunk, és... De nem lett fekete lyuk végül is. Szerintem ilyen kínai protonnyalábok voltak is le voltak már járva. Mindegy. A másik fontos dolog, ami történt, az a grúz és orosz, nem tudom én, ellentétnek nevezzen, egy pár hétig tartott, és abban volt egy rövid-rövid periódus, két órát tartott, amikor a grúzok üzentek adott az oroszoknak. És nekem már ez egy kicsit fura volt, de Elképzeltem, hogy biztos az elnökük valami furcsa szert megevett, ilyen varázsgombát Amsterdamból. És így akkor meggyűlik így a magabiztosságot. Tehát akkor úgy érzed, hogy mindenkit leruhanok érted? Már tervezték is ott, hogy hallod, figyelj, hallod. Lerohannjuk a oroszokat így, körbe vesszük, érted? Mind a, mind a nyolc tankunkat bevetjük. Lealázzuk őket csak. Egy gond van, hogy hogyan osszunk el nyolc tankot háromba, hogy mindegy, hát ami engem igazán érdekel ebbe a konfliktusban, hogy hogyan történt a hadüzenés. Tehát hogy van erre egy pár lépés, hogy ilyen hadüzenés for Damiz, és akkor minden hülye tudjad követni, hogy első pont választ ki az országot, amit lerohansz. Vagy lehet, hogy e-mailbe történt, mert úgy a leggyorsabb, hogy így belép az elnökük szakasvili, hogy Felhasználónév név szakasvid betmen Batman 007, meg jelszól csillag-csillag-csillag, bent vagyunk, és hogy írott, hogy kinek akarod címzett, hogy egész Oroszország, vagy csak az elnök, hogy úgy majd ő szól, akinek akar. mondjuk legyen az elnök most, és akkor ír, hogy oroszország.hu van ilyen magyar címük, ezt olvastam valahol, és uh, ccczi Putyinnak, mert tudjuk azért, ki a főnök még mindig, a szöveghez pedig csak egy ennyit, hogy kedves orosz barátaim, mind bekaphatjátok. <gül> és ekkor még tartott a varázsgomba hatása, de rá két órára hogy eltűnt, tehát, hogy akkor most magyarázkodjátok. Ők is így gondolkoztak, hogy <gül> az igazság, hogy mi nem is akartunk lerohanni titeket, Oroszország, <gül> hanem Luxemburgot akartuk, igen. Kis görényeket, elpusztítsuk. Aztán ott volt még a gazdasági válság, de ez engem nem nagyon érintett, csak így anyagilag egy kicsit. Amerikában ott, ott volt komolyan, ott a hip-hop világát is megütöttem, mert 50 cent most már csak 46 cent lett. Vesztett az... És az utolsó esemény, ami nekem nagyon megmaradt, Grönlandról szól, november 25-én szavaztak arról, hogy ők biza le akarnak válni Dániáról. És ha mondom, az én atlaszomban már le vannak válva. <gül> Tehát, minek kell ezt annyira erőltetni, nem tudom. Népszavazás volt, 75%-ban igennel szavaztak, de Grönland az egyetlen hely a világon, ahol így a százalékos arányt nem felszorozzuk, hanem leszorozzuk. Tehát, hogy 75 százalék azt jelenti, hogy három ember igennel szavazott, egy pedig aludt. És így kijöttek az eredmények, de szerintem nem kéne nagyon izgulni, mert hogyha úgy veszik, akkor Grönland egy ilyen instant sziget. Tehát, hogy, hogy jön a globális felmelkedés is elolvad az egész. Tehát, már most meg lehetne oldani, hogy így a Dánok beolvasztják, leúsztatják az Atlanti és ott befagyasztják maguk körül, ahol ő akarják. Köszönöm szépen a figyelmet! Most pedig fogadják szeretettel a csík Open Stage társulat két vezető színészét: Lung László zsoltot és kozma Attillát. Jó estét kívánunk! Hát itt úgy felálltak fel minket, hogy az OpenStays társulat két vezető tagja. Na most én jöttem elő, Zsoltot bevezettem tulajdonképpen ez két tagból áll. És hát, hát gondolom, hogy mindenkinek ugye az életében eljött az a pillanat, amikor el kellett, hogy döntsön, hogy mi lesz belőle, mivel teszi magát úgymond hasznossá az emberiség számára, mi lesz a mestersége. Hát nekem otthon Kovácsnál, ahol születtem, ugye mondjuk Chickszelában élek, de Kovácsnál lakom, vagyis kovács lakom, és Kovácsnál születtem, nem mindegy. Most csak a távolság miatt, de ugyancsak hegyekkel átmenni és vissza, úgyhogy több mindegy abból a szempontból. Na, és hát otthon így voltak ilyen álmaim, hogy hát én foglalkozásként válaszom azt, hogy, hogy én legyek búvár. Na most hát ezt a buvárkodást kovásznán praktizálni, gyakorolni, kizárólag csak a kovászna lehetett volna. Ez körülbelül akkor, hogyha én most én így belefekszem, akkor az a meddigből kitér. Na de, édesapámnak volt egy mentő ötlete, és Ream nézett egy nap, és azt mondta, hogy Attila, én kitaláltam, hogy te mi legyél. Te legyél vadasz. Na most hát esik Ream nézni, hát ugye mi a... Kerületemből fakadhat, nagyon sok töltényt tudtam volna magammal vinni. Ami pedig a magasságomat illeti, hát maximum egy ilyen lereszálcsevi puskával tudtam volna ergetni a vadat. Na de vadásznak lenne, nem is olyan egyszerű. Így hát édesapám nálunk az előszobába kovásznán tartott egy ilyen elméleti kiképzés vadászatból. Hát nálunk az előszoba úgy néz ki, hogy van egy ilyen zöld moketta, ilyen töltve utalzatu lambéria, illetve fehér plafon. Ezt azért tudtam ilyen jól megjegyezni, mert ugyanitt kaptam azokat a bizonyos atyai pofonokat. És hát a csattanás után ebben a sorrendben láttam ezeket a berendezéseket. Na és hát mondhatni, hogy ember szakrális helyen volt a vadászat elméleti oktatása, ami úgy nézett ki, hogy édesapám megállt előttem, és azt mondta, figyelj ide, ahhoz, hogy te vadász legyél, te egyetlen egy dolgot kell, hogy Még pedig azt, hogy a pofádot bejfogtad értett előtt. Már! vadállatnak olyan egy éles hallása van, hogy több száz méterről meghallja, míg az emberi szuszogást is. Nagyon elindultunk vadászni, hát az úgy nézett ki, hogy bejutunk a galamszürke Daciánkba. Ilyen 1310 TLX. Mi otthon tudjuk, hogy milyen a TLX az az ötkapcsolásos, ugye más laikus embernek, csak azt tudja, hogy hiába mozgatja, a tényel létsz be, úgyse veszi be az ötöst. Na, és akkor hát bejöttünk abba, és el is indultunk Kovácsna és páki között egy ilyen kanyargós úton, ilyen színuszos görbéket tettünk meg a téli tájba. Hát egyszer csak meg is jelenik hogy tényleg a rók egy olyan 200 méterre ott lobogtatta a farkát, hogy ő ott van, és akkor kezdődött a lesből, a bunkerből való lövés, az úgy nézett ki, hogy apám letekárta az ablakot, kil én nem úgy sajnáltam is a rókat, meg őszintén féltem is, és eszembe jutott az előszobába elhangzott tanulságos dolog, és megkélem apámat, hogy tényleg, hogy suttogva, hogy tényleg, apja, ott nálunk így mondjam, hogy édesapám, apja, az, hogy az apja mindig emlékezze, hogy ki a fió. <tos> Mondom, apja, tényleg igaz, hogy a róka meghajt, és ha én itt bánt a kocsiba halkan beszélek? Mire, apa? Megmertem a pofámat fogni Na, aztán, hogy a rók, amelyik önköt hallott meg engemeteve a gyapalmat, minden esetre elszaladt, így nem lettem vadász. Viszont a tanulságot megjegyeztem, mégpedig, hogy a pofámat fogjon be, amit most meg is fogok tenni, úgyhogy Zsolt a is. Ezelőtt egy évvel megjelentett cédik az a című, Székelen, és hát ezen több karaktert jelenítünk meg hangban, az egyik az a Pesta, hát igazából ott nálunk Székelyföldön van alkalom, amikor elmegyünk falunapokra, de kampány alatt nagyon érdekes polgármester erőtekkel találkoztunk, és ebből látunk egy kis egy ilyen remixet. Szeretném elmondani, jó szeretném megköszönni önöknek, Kapolnyas lakossággalnak, hogy nekem megszavaztak a polgármesteriknek, nagyon szépen köszönöm azt a nagy bugja szavazatot, amit vagytól kaptam, és köszönöm szépen, hogy az állampalámnak, skywalk <gül> csak éppen egy ilyen mokkás kalannél szavazatot hajítottak oda, olyan keveset kapott, hogy szerintem azt is hogy a ad magának, amit kapott. Na no, de én őt mindezek ellenére megtettem a alpolgármesternek, hogy mindenki lássa, hogy én nem félek, sőt, nagyon is tisztizem, az ellen felállított. Úgyhogy Lukács, gyere ide, bemutatkozz az embereknek, hogy te ki Kívánok! kívánok. El magiknak mondjam, ez az ember itt mellettem szakálasztó, poluveresztő, sapkáztó minden egy nagy mocskos, büdös gazember. Ez az összes segély, holland segélycsomagot, amit a francia akriták a danoktól minden konfiszálta, az egész szódat mind vikent, ha az akkor ne arra, hogy megmondom, hogy mekkora mocskos, büdös gazember volt. Kicsit tájú jelzüket, haszna az egyébként, de én nem vallom. Te amíg a fizetésedet tőlem kapod, egyáltalán nem kell tőled tart. Csak amit most mondtam, körülbelül egy ilyen 70 másodpercenként. Na, no, tehát szeretném mondani azt, hogy az én hivatalba lépésem számítva, is számítva, Az én hivatalom ajtaja Mindenki szalma arra, nyitva al. Ha vagyok, ha nem. Ha nem bánt, arra az esetre emeldi a zsűrmet szívesen fogadja hivassal. De az, hogy a dolgok gördülékenyen megnyílnak, megalkottuk az ügyfélfogadás a reláció publikul, hogy mindenki értsen órángyit. Amit szeretnék ismertetni, ismertetni, mely? Ja, nyugodtan. Nagyon jó, kezdjük az Nagy igazán volt. Két ilyen beszólás, harminc felfüggesztet, csak az is szeretném mondani. Tehát, kezdjük az alányt, hétfőn. Hétfőn nem dolgozunk. Pontosan az én, az a hét legrosszabb napja. Ugye mindenki? Roszkád gyorszta, nekem nem akarom, hogy az a vád, meg, hogy üljem a polvármesternek. Roszkád maga, hogy csak akkor nem volt kezdve az illatokat előszedni, és akkor a harmegtar rárdjait annak adta oda, és a harmegtar főnyit. A másiknak adta oda, már nem volt képes megnézni a papírba a hétfű roszkád maga. Ez a vád enged. Nem ér, mert ezért hétfűn nem dolgozunk. Kád. Kadden, nem vagyok itt, mert tényleg terepén vagyok. A vikend hazaimot kell elintézni, amit a holland csomagokból szereztük, tehát egyébként... Hallgassam már, hát te is kaptál belőle. Ma hallgassam már, hát kaptál belőle. Most nincsen nálad, tehát tudod, mit kaptál? kapta, te egy ilyen, egy ilyen uh, svajci is sapkát. Megkaptam. Akkor kaptam előjá egy zöld holland kutyasétaltót, egy szóval Kaptál belőle. Szerdán, no, Szerdán jöhetnek. Jöjjenek csak nyugodtan, Szerdán, jöjjenek. De annak is a nyavaja, a bokája, a trábja, le meg béjő Ha most komolyan kérdezem, milyen ember az, aki Szerdáig vár egy hivatalos ügye. Pont a közepi, amikor ma a hétfő pont olyan messze van, mint amely messze lesz péntek. Amikor már semmit nem tud csinálni, ügyes, akkor bejön ki a hibas, meg itt a polgármester a hibas, meg megint az a hibat. Csütörtök. Csütörtök. Na, azt mondja, valaki, még akar dolgozni. Mindenki már arra gondol, valljuk be, őszintén, hogy milyen a jó lesz hónap után délelőtt, ugye? Péntek. A pénteket kérem szépen azért, tes, szigorú Európai Unió szabványok szerint be fogjuk tartani. A pénteki munkanapnak az Európai Unió szabványok szerint Hamarabb van vége, mint ahogy elkezdődni. Visszakapcsolunk a Stefánia kultúrpalotába. Külhalmi Zoltán következik, néhány érdekes adat Külhalmi Zoltánról. Kőhalmi Zoltán lesz a ma esti második szemüveges fellépő, ha a többit nem számítjuk. Zoltánnal együtt kettőnknek kilenc dioptriás a szemüvegünk, ám ha ez egyikünkön lenne, akkor egyikünk sem látna. Másik érdekes, hogyha Zoltánnal egymás vállára állnánk, akkor maximum 20 centi magasak lennénk, mivel csak a Földön tudnánk henteregni, hiszen egymás vállán állunk. Végül pedig kettőnknek összesen három gyermeke van, ami fejenként másfél. A fél gyerekkel mindketten jól boldogulunk. Az igazi gondok az egyel vannak. Úgyhogy fogadják nagy szeretettel, Külhalmi Zoltán. Köszönöm szépen. Köszöntök mindenki nagy szeretettel. Előre mondom, hogy úgy fog csinálni, a szíve lenne, de nincsen igazából. Tehát, hogyha... Hogy nem ne most jegye meg mindenki, hogy nem vettük meg a viestit, vagy ilyesmi, úgyhogy... Amikor az elmúlt alkalommal szerepeltem a rádió kabarivakkal, elmondtam, hogy mi a szavak ereje, azóta is mindenki ezzel állít meg, mert nem tudom, mi a szavak ereje, de van nekik. A történet annyiról szól, láttam egy távolsági buszon egy hölgyet, uzsonnázott, lejtette, ültötte egy bácsi, így megkozottatta a vállát, azt mondta, ne haragudjon egy króaszalma az ülése alatt. Az az ember úgy meg ilyet majdnem kiúrt az ablakon. Mert ha nem tudod, hogy mi az a kroasztal, akkor nagyon félemzetesen hangzik, hogy, hogy van egy az ürés adalat, lehet, hogy veszett, vagy nem tudom, tényleg, hogy így hátul már többeket letepert, és Két hát a híradóban mondják, hogy egy kroasztal rendezett vérfűlőt a makói buszon. Kommandosok lőtték ki. Köcsög a sajt kifele. Azóta én ilyen ö, furcsa, zaklató telefonhívásokat kapok, tehát így nem szól be el, senki csak szól a Kossuth Rádió szignálja, és a találok az ágyamba, úgyhogy... Szilveszter van. Szilveszter, hogy mindenki viccel, ez borraszó. Tehát minden újságban, a fürge az van érve, hogy a két fordulat pedig nem is. Mekkorát röjöksz, mikor megkötöd a pulóvert. És hát szívesztek, amik minden ünnepen mérhetetlen mennyiségű alkoholt fogyasztunk. Ezzel nagyon vigyázni kell. Én találkoztam egy ilyen ezoterikus alkoholistával. Az jó, mikor így tud annyit inni, hogy a végén össze kell így és megy az energia körbe, addig nem tudsz hazamenni. Azt mondta, hogy tudatosan kell inni, mert 70 tudat állapot van. Ki kell azt választani, hogy így elgondolom, hogy nem rukok be, és sikerül, azt mondja. Hát van egy haverom, neki általában az sikerül, hogy így elgondolja, hogy tényleg. És hát most van egy különleges dolog, szökő másodpercet diktatunk be idén szilveszterkor, többen bólogatnak, olvasnak újságot, látom. Hajnali egy és kettő között lesz egy plusz másodperc, hát valakinek be kell menni a Kossuth Rádióval megcsinálni hatodik pitjenést. Na, azért én nem akarok szilveszterkor dolgozni, mert hát így a vonatonak kéne leállni egy másodpercre, csak hát nehéz vészvékezni, úgyhogy ezért sztrájkolnak valószínűleg. Na most, amit el kell mondanom, fel kellett lépnem a gyerekem óvodájába, óvodai bárul a szülőknek. Most az egy ilyen jótékonysági fellépés volt az óvodába, hát nem kértem pénzt, mert akkor idén ők már nem esznek. Minden reggel úgy kezdődik, ma sincsen zsíros kenyér, köszönjük ő, ami apukának. A gyerek áll a sarokba. És volt egy ilyen jótékonysági tombola. Tombolán volt ilyen családi szabadidő szett, egy dömperd meg egy vágódeska. Hogy az, hogy hogy tud egyszer játszani a család hát vagy az van, hogy így a, amíg anya vágja a húst, addig a apuka tologatja Lajoskával a dömpe, de aztán van egy pont, hogy azt mondja, hogy széllyel vágom a dömpe, és amíg még egyszer a konyhába tologatod. Ezzel vigyázni kell, én voltam egy vendégségben Lajoskáéknál, hát Lajoska az a gyerek, aki így, hát látod, hogy örül valaminek, de nem akarod megtudni, hogy minek. Olyan arca van, mint aki most aknázta alá a gyerekszobát, és így meg akarja nyomni a detonátort valamikor, és úgy nem örülné, a kettesbe maradná, tehát lehalapja az arcodat tulajdonképpen. Apuka kérdezte, hogy megmutassuk az autódat, mutassuk meg, addig is tényleg nem maradunk kettesbe. Hát egy ilyen tökéletes autó makettet szedtek elő, távirányítós, de ablak törlő, ajtó nyílik, még egy kis csikkek is vannak benne, így megmakettezve. És hát ez az ajándék, amit apa magának vesz. Szóval, hogy apa arcán ugyan mosoly jelent meg, mint Lajoskáén. És azt kezdte, hogy megmutassuk, hogy szoktunk vele játszani, mutassuk. Apa távirányozik menekül, és lajoska jött egy nála nagyobb ütővel, és széjjel akarja ütni. Úgyhogy ez a családi szabadidő szett. Én egy éve próbálok meg jogosítványt szerezni, ezt egy éve mesélem, hogy jogosítványt szerzek, azóta húzódik, még csak stabil oldafekvésből nem vizsgáztam, de nagyon jó vagyok benne. Tehát bár, ha itt lehet, akkor beállítok stabil oldalfekvésbe, illetve, hogyha úgy adódna, nem biztos, hogy tudok elsősegét nyújtani, de úgy álljulok mellé, hogy rögtön stabil fekvésbe. Hát általában, ha oktatód van, mindig arra kell hogy az oktatónak dolga van. Az én oktatom az mindig piacokat látogatott, fejbe, efet, fejbe főzött. A legszebb volt, amikor egy beugrott mellém, azt mondta, Szilvát tettem menjünk haza most! <tos> És ő nyomja a gáz, mert neki is van. Te még próbálsz elkormányozni a Dodger, mert ének valahogy jussunk oda. És akkor, ha neki van dolg, akkor nincs hogy szabályos, hogy nem. Tehát van egy barátom, úgy hívja a piros lámpát, veszélyes zöld. Körülbelül ez volt. Tehát, hogy nem az, hogy ez jobbkeves vagy nem. Itt tegyék ki, most tegyék ki, itt álljál meg. Hát mire megálltam, már kim volt. És mint az ajtóból, kalámból visszafordult, hogy ha jönne valaki, szóljál neki. Hát ez több mint talányos, de... Jött valaki, én kint jött a kukásautó, nem tudt beállni. Éreztem, verekedés lesz. <gül> csak úgy tudtam megmenekülni, azt mondtam, hogy ezt nézi meg, hogy áll be a tanítványom. <gül> Ilyen emberek vannak, de én nem állok át, majd megtanulja. És ami hát az autóvásárlásban, nekem nagyon tetszik, ez a próbakör intézményeken nagyon tetszik. Én mindent így vásárolnék. Tehát, még lakást is, hogy az, hogy kipróbálod előttem, beköltöző egy kicsit, néhány szó lefürdesz rá, és ez e vagy nem. Succok elférnek-e? aztán tehát egy ilyen szolidabb háziból, és a végén köszönöm, nem kérem. Nem tetszik a színe, szerintem mindent így kéne venni. És ez mennyire vigyázni kell. Van egy barátom, aki kis állatkereskedésre vette egy kis állatot egy nyuszít a gyereknek, otthon derült ki, hogy úgy hívják, hogy belga óriás nyúl. Azt mondja, hogy egyszer kellett és aztán a genetika megoldotta, de elkezdett hízni az állat. Úgy kezdte kinőni ezt az üveg kalitkát, azt mondja, féltem, hogy kiugrik. Összes atlaszt rárakta meg a súlyzókat is, de a hátával felnyomta. és akkor kezdett már kicsi lenni kettőknek a lakást, nem akart legyen egy nyúl szobája, tényleg, hogy van a nappali a fürdőszoba, meg a, itt a nyúl. Azt mondta, eladja a vidékre, hát amíg még befér a csomagtartóba. De ő úgy meséli, hogy amíg még vitte, a is nőtt. Hogy a végén is sakkozni kellett vele, mint a bútorokkal, a forduló és egy ilyen a feszítette ki a belga óriás nyulat. Hát azóta vidéken él, de az utcába megkergeti a kutyákat, és a tehenek is kettesével járnak, és a búzott állalba reszket a madári esztő tulajdonképpen. Úgyhogy erre jó, erre jó a próbakör. Akik viszont hát volt időnk megszokni, az a TV Maci, nem tudom, ki a TV Macit, az sohasem változik. Szóval, hogy nekem úgy rendben van, hogy fürdik minden nap, de hogy azért mégis ugyanabban az ágynémben fekszik be 40 éve, az nekem sok, szóval, hogy azért mégiscsak egy szőrös állat, hogy azért olyan boldogan nem feküdnék mellé, mint a paprika Jancsi. Tehát lehet napközben most, az ágy nem jut, azt nem tudom, meg hogy így általában napközben mit csinál a TV Ez a kérdés. Szóval, hogy úgy biztos van neki egy polgári élete, tehát hogy itt csak a gyerekeknek TV egyébként igazolványban az van televízió medve. Anya neve rádió Medve. De van egy barátom, aki kazettákat vette le a Duna tévé halaival. Meg tudja, hogy ez most itt tényleg egy akvárium mutatnak, vagy felvételről megy. Nem akármi. És hát most digitális átállás is van. Tehát aki teheti, nagy tévé nézheti, nagy felbontásba, hogy milyen rossz a régi felvétel. Hát ez nagyon hasznos. Én is vásároltam tévét, hát mondta apám, vegyek HD, LCD, nem tudom mit. Én csak annyit késztem és színeset és vettem egy tévét, hát milyen ilyen hippi szülők vagyunk, tehát öntudatos gyereknevelés, csak a konyhával lehet tévé. Kicsi a konyhánk, úgyhogy most van tévény, hogy nem tudunk kenyeret vágni, és amit búcsúzó elmondani, hogy egy nagyon tanulságos történet, az pont ilyen történet, és egy nagyon magyar történet. Van egy egyetemi városunk, ahol van egy olyan, hogy tudományos és informatikai központ, ott nagyon sok pénzért fejlesztettek egy ilyen rendszert, ahol fölismeri a vonalkódot, hogy a hallgatók diák igazolvánnyal ki tudják nyitni a szekrényüket. Nagyon működik, felismeri a vonalkodót ki tudják nyitni, csak ki tudják nyitni egy szociza is, meg egy műzli szelettel, mert csak annyit ismer fel, hogy vonalkód. Köszönöm szépen a figyelmet! Egész esztendőben az egzotikus környezetben játszódó reality show-kat néztük a TV képernyőjén, és bizony kettünk. Különösen a nyugdíjasok irigykedtek, akik idehaza kénytelenek voltak csirkefarhátat lakmározni, miközben soma odakin bogarakat zabált. Maxa Zoltán megírta a reality show szilveszteri különkiadását. Előre megjósolható, hogy a nézettség minimális lesz, mert ez csak a rádióban hangzik el. Maksa Zoltán néző vagyok, mencski innen című izgalmatlan dzsungelsóját előadja Aradi Tibor, Bajor Imre, Jeges Krisztián, Lengyel Tamás, Varga Ferenc József és Vida Péter. Jó estét, én hagyományosan sebes csendarázs vagyok. Itt, Argentinában, most délután 4 óra, 32 fok ágyékban. S önök azért ülnek a képernyő előtt, hogy ki az, aki marad. Segítő társam, aki szerintem teljesen felesleges, de a produszer ötse, Méhes Károly. Én is jó estét kívánok, bár egy kicsit depis hangulatban. Nekem azért hiányzik tilda, szinte hihetetlen, hogy tegnap még itt vette a hátizsákjával a böbit. Most meg már nincs köztünk. Na de haladjunk a műsora, ugyanis már tegnap éjjel eldöntötték a kedves nézők. ma kimenjen bátorság próbára, hát nézzük meg az erről készült összefoglalót. Suttyó! Rád esett a nézők választása. Neked kell keresztül pisálni a patakon. Közben... Közben ugye folyamatosan lefelé kell nézned, mert lassú ütemben elúszik előtted öt sárga. és 18 piros csillag. Na most, az a feladat, hogy miközben pisáz. Minél több sárga csillagot gyűjts a patakból össze ebbe a dobozba. Figyelj! Figyelj! Izzi, Dongó, én nem vagyok egy fizikus, de ha a közben lehajolva a csillagot gyűjtök, de az el nagy eséllyel, szembe brunyálom magadat. Tökéletesen így van, javaslom, áll magadnak háttal. Ja, és ha pont nem kell pisálnom, akkor választhatsz magadnak büntit. Vagy kikötünk négy napra a mocsár fölé, úgyhogy minden nap 16.40-kor végigmegy rajtad egy fekete özvegy, vagy másfél órán át énekel neked, kiszer de... Oh, <kör> Hívhatok segítséget? Pichiléshez? <kör> <kör> Nem, a kereséshez. Hát kire gondolsz? A pataki Attila. Szerinted ő ismerős ebben az argentin dzsungelben? Mi szerinted én ismerős vagy? Még Süttyó a patagot keresi, ismertetném a holnapi nap programját, holnap Micu megküzd egy krokodillal. Annyi előnt kap, hogy a krokodil letérdelt. Ittán a évi a bal mellével agyonver egy páviánt. Majd az újabb bátorság próba következik. Itt is áll mellettem a hollapra kisorsolt versenző Ubul. Lélekben felkészültél, Ubul. Elosztok kaffé, bár nem tudom mire. Egy 80, ne maradj, egy 80 szápát tartalmatú tengerőből be kell besétdálnod. De nem majd rész. Ezek a cápák tényleg le vannak gyengítve. Előtte elolvastattuk velük Dundika könyvé. Nem ez gyerekek, a Dundikának könyve van? Ja, most jelent meg, hat oldal, a két, két feddlappal együtt. És mi a címe? Gondolataim. Na, hát akkor én már ki az enyimet. Mi Az miről szól? Ilyen útik könyv, közmű Felső-Ausztrián Gratulálunk! Mi pedig kövessük Ubult a táborba. Nézzétek, ott Nubul. Végre egy fehér ember. Miért ez olyan nagy számolalá? Hát, nem mi van? És hová lett csútyó? Hmm. Hát uh, reggel úgy volt, hogy elment körbe hozni valami patakot. Aztán láttam, itt egy rekes is. Na, majd megnézlek téged, a sorra kerülsz, hogy fogod rávenni azt a vízilovat, hogy ne mozogjon, amíg ráadod a pólót? Jaj, annyira hiányzik a kutyám! Ne bánkodj, ne elszomorkodják! Gondolj arra, milyen finom volt! Te Karesz, figyelj már! Szerinted még köröznek ezek a keselyük már három napja fölöttünk? Már nem vagy hajlandó fürödni. Há ha most mit csináljak? Enged az alsógatyám, hát most. Is. Most kiköcsök. Figyeljél már, Ubul! A rendező üzeni, hogy a kettes kamerába sértődjél már meg. Új, De most sértődöm, Hát nekem ne dumáljon egy olyan nő, akinek a CD-jén nem is ő énekel, és még a boritón se ő van. Bubi, figyelj, megmondom neked a frankót. Nem, nem azért lehet, hogy azért van, mert az nem az ő CD-je? Hát, de lehet. Még? A Ildi nem énekesnő? Jó, hogy már négy nap után megismerkedünk. Nem, drága, nem vagyok énekesnő, nekem Orkontúr van a Deák téren. mellett a Dirty Flash Magic Superior Home pneumatikus Peomatikus stúdiót vezettem. A Blahán. Basszus, jönnek a darázsék. Na, elosztok tábornak kókújabb napért véget itt a dzsungelben. Tudjátok, miért jöttem? Tudjuk a lóvért, amit le kell adni, hogy hazamehessünk. Úgy van. Na, Karesz, ha adsz egy kilót, temész, Ha nem, egy pávián ki a párnádra. Láttad ugye, hogy járt Ilda? Nem fizetett, maradt. Ráadásul végleg. Tudtam, hogy ti ettetek meg szemetek. Ubikám, te csak ne szövegej, téged már régen leírtunk. Mit gondolsz, kiket hozunk ide? Akik otthon a csatornánál fekete listán vannak, van, de túl sok a telep, kevés a fóga. Nézd meg, itt a statisztika, Magyarországon az egyfőre első telebek száma kétfő. Na, adjuk össze, amink van, hogy mersünk. Nekem van egy aranyláncom a tejfogammal. Nálom van ezer forint, egy bankártyatok, két BKV, egy fogkafe, anyámról egy poszter. Várjál, muta mutassak! És ezt miért nem tetted ki az ágyad fölé? Ha hogy néz ki, villog a szeme, ökölben a keze, és le lehet olvasni a szájáról, hogy mit mond. Ez a két mikor készült? Miután bemutattam neki a menyasszonyomat. Hát gyerekek, ebből így nem lesz hazamenetel. Úristen, mozog a bozót, jaj! Hé, Ki az? Éj, Mi van, mit majrészt jól? Megjöttem a pisálásból. Nézzétek, mit hoztam. Jaj, Jaj mikrobusz. egy mikróbusz, mehetünk, mehetünk haza, haza. Húrra, húra, húra, húra. Bizony, és... <tökség> Dongó, vagy izé, darázs. búcsúzó adnék neked egy feladatot. Üljél a haveroddal a rohadt terepjáródból soha többé, ne gyere vissza. Hát maradjanak velünk a reklám után, csak azért is visszajövünk. Bödős Tibor következik, aki a házassági évfordulónkon született, de mielőtt a ajtó rárepülne nem a mi gyerekünk. Úgyhogy fogadják nagy szeretettel itt a rádió kabaré színpadán Bödős Tibort. Jó estét kívánok! Megkapta a Pars ez az esztüstérmet, hallották. Ez még lehet, aranyis és bronz is. Tehát ez még nem tudjuk, hogy hogy keverik a koktélokat a szobában, még vár, alakulhat, de Fersznek még megvan az aranyérme, akit én nem akarok rágalmazni, így összefoglalandó 2008-at. Kicsit előbb beért az állam mindig. Ez volt furcsa, és azt mondták, hogy ő igazából földön kívüli és az eredeti távi az 6000 fényév, és nem érti ezt a 200 métert. Már bent vagyok, bázzá, nem érti. Időféreg, de ami valószínűleg úszni is tud, mert én annyi dopingolnék, mint Fabs Nagyon jót mulatnék a rajtkövön, de nem bírnék beugrani. Ott még három Mi Milyen lehet, mikor Fabs elmegy a haverokkal a diszkóba? Kész egy spidet. vagy, öcsém, belassulok. Négy évvel ezelőtt volt a Fazakas Robertnek volt ez a húgykálváriája, gond... Mikor ő tudott volna, de nem annyira akart vizeletet. Vizelet jó És állítólag, mikor kijött a helyről, lehúzott egy túját és még az is dobott 80 méter. No, hát. focistáink nem tudom, mit használnak, mert nem, nem nagyon lehet kimutatni. Nem jutottunk ki a foci e és ezt kimondta be. A Füli mondta be, Szántó Dávid a telesportból, aki minden eredménynek örült. Tehát már a máltai, máltai kölyök csapattól kikapunk hatnurra. Kiestünk. <gül> Átkéret tenni a gyereket a kékfényben, nem egy kicsit megkomolyodna. Megöltte. <gül> De szép volt a foci AB, ilyen globalizált foci AB volt az idén, mert mikor a törökök bejutottak az elődöntőbe, nagyon nagy volt az öröm Berlinben. Jó, ennél ezem nem lesz akkor innétől, jó? Olvastam, hogy nagyon jók vagyunk nanotechnológiából, csak nem látszik szabad szemmel illetve a szocializmusban is volt IVIF, csak akkor a belügyménisztérum működtette. Jó, és akkor itt letudtuk a dolgokat. Még a történelemről, van egy töri tanár, megvásztották igazgatónak az egyik faluban, csak támadja a szülői munkaközösség joggal, egy gond van a csávóval, hogy írt egy könyvet a II. világháborúról, és úgy hívja a Waffen-assess, hogy csapataink. Kicsit átlendőt. Na, a dopingra visszatérve, mindenhol kell a doping, egyébként én nyolc éve járok magyar szakra. nem használok semmi, de hogy olvastam, hogy az írók meg a költők, hogyha ők isznak, ők bohémek, Ugye? A Szent Lászai meg alkoholista, pedig ugyanannyi. Csak rossz van minőséget a szerencsétlen, hát Vörös Sándor, az utolsó magyar és az első magyar punk, ő ki volt tiltva az országos Szécsényi könyvtárból, mert rágyutott a himnusz kézirata mellett két méterrel, és Hát féltek, hogy a következő deket megtekerői himnuszból, Sanyi bácsi, hát a csavart kézzel, bóbita, Meg a Hemingway, aki egy híres köműves volt, na, hogy ő egyszer otthon annyira berugott, hogy a saját fotelében azt gondolta, hogy már a vécén van. Tehát az veszel az első követ, aki még nem járt így. Főleg ilyenkor, szilveszterkor de mentette a helyzetet Hemingway, mert leúsztak a órával. Akkor most a kultúrmisszión is túl vagyunk, jó? Van. van. egy haverom, ő Poldi bácsi nagy híve, csak az az ő gyep, az fog hiányozni. Kiment Hollandiába autostoppal, egy olyan kamionos vette fel, aki szintén tépet végig, úgyhogy hát, négy nap alatt értek ki. A városból. Kapi nem indult, azt hisz, már mennek! Aaaa! Ez a csávó volt nemrég állásinterjú, kérezték tőle, hogy kipróbálta már valamilyen kábítószert. Mennyi kell? Nem dealer kerestek, nem kapta meg. Most már egyébként, hogy Bucsiuszent lásztorról, már sokat meséltem, most már itt vagyok Budapesten 8 éve, mint említettem. Van most már szelektív hulladékgyűjtés. A hungária körút szélén van, és úgy van, hogy befelé van fordítva, tehát a terepjárós a belső sávból próbál bedobni valahogy a perkfalatot. Kicsit elsietik ezt a dolgot. Ez olyan, mint az első buddhista sem Magyarországon, amely 90-es években volt. Ott le kell venni a cipőt a szertartás előtt. 4000 hívő volt, 8000 cipő. És egy másik kultúrkor ellopta az összes cipőt. Korai volt még a dolog. Szintén a 90-es évek, keleti oldal, nyugati oldal, Kompország, keresztük kerestük magunkat, és gáztározó tűz volt az Alföldön. Egy hónapig nem tudták eloltani, fölhívták az amerikai specialistát, akkor már őt kellett felhívni, hogy mit lehet tenni? Hát mondta, hogy por, hab, homok, oldalról turbinák, helikopterrel permetezni, tehát ez rága úgy, hogy felhívták az orosz specialistát, mert meg volt a száma valahonnét. Iván, mit lehet tenni? Hagyni kell, elégni a picsába. A kórházi reform az megdöccent, pedig én vártam, hogy még több múlti beszáll majd, és megveszi az IKEA a szülészetet. Betapod lapra szerelve. Nincs meg egy tipli, hol a nyaka. Én most már nem hiszem vissza, fölemeljük. A szakértői kormány azt mondják, azt, azt pedzegetik, hát Platon azt ajánlotta, hogy legyen, legyenek filozófusok az államvezetői, az szép lenne, nem, hogy a kormány most nem tudta eldönteni, hogy létezik-e. Lopok, tehát vagyok, mondta az államtitkát. Én attól rettegek, hogy a nyelvész tanszég veszi át a hatamat Magyarországon, a nyelvésznénik hogy nagyon agresszívek. Diktatúrát fognak bevezetni, megtennek a börtönök. Te miért vagy bent? Ikes igék. Uh. Hát a másik félelmem, hogy fitness fundamentalizmus fog kialakulni. Fitness népköztársaság, Norbi lesz a diktátor. Rögtönítélő bíróság a hősök terén. gyotén, folyik a vér, ég a zsír. 19 óra után sonkás tojás, az ítélet halál. Gondolatban tortázott, az ítélet halál. Hát nagy bajban lenne a Szent Lászlói koleszterin függő. Hát ő úgy bulémiás, hogy csak az input van meg, nem ez az önmagát emésztő. Ő szeret enni. Úgy hívják, hogy kaszapista, 42 kilóval született, disznóvágás a hangja És a hálószobában nem éjjelis van, hanem kéthetveréteres lehelhűtő. Mindeneset. Elkezdett 40 éve egy reggelit, és néha megszakítja egy-egy ebéddel. Kicsit nagyot hal, mert ő a hát, munkagépeken dolgozott, most nyugdíjas már, apropó nyugdíj, jó hírem van, úgy néz ki, hogy jövőre lesz 13. havi nyugdíj, de csak az. Szóval Pista munkagépeken dolgozott, és kicsit nagyot halál, mondtam neki, hogy említenélek pista a rádiókabaréba. Én nem érek rá arra ráragodjam meg, én nem tört. A fia meg tudott haknizni annyi pénzt bádogozásból, hogy el tudott menni korfúra a barátnőjével. Hát pista jött, hát nagyon nagy. Ú, nagyon büszke volt ez a gyerek, ez nem normális. A töki, töki elment repülővel, orfűre az, ez nem normális. Azt mondta, hogy minden, all inclusive, összejártak mindenben. Ezzel ment a hülye gyerek, és kérdeztem tőle, hogy, hogy ismerkedett meg feleségével, Magdi valaki, szintén négy-öt lakodalmat mindig izzásba tartak ez alatt. Nem a fogyok uratán folyamon találkoztak. A leglényegesebb elemet kiemelte a sztoriból Pista, még a piros Jáván volt meg. És itt következett másfél óra a Jáváról, hogy ő gyönyörű volt. Ja, Magdi nénét, főkértem táncolni a bálba. Simogatom, tarja, karaj, dagadó! Meg kellett zabálni. Köszönöm szépen a figyelmet, boldog új évet kívánok. Eltörölték az amerikai vízumot, nem tudom, kitérint ez. Arra időzítették, amikor a legszarabb a dollár árfolyam, tehát azért valami visszatartja az embereket, de már újfajta útlevéllel utazhatunk az Egyesült Államokba, ismertebb nevén Amerikába. Most az újfajta vízummentességi eljárásba kaphatunk rövid bepillantást Littkai az az én, család látogatás című jelenetében, amelyet előad Vida Péter, Lengyel Tamás és Hatházi László. Jó napot kívánok, egy 74 1 1569 Micsoda? Jó helyen járunk, ez a személyi száma? E igen. Üdvözlöm, az Amerikai Egyesült Államok Konzulátusáról érkeztünk, az FBI-os kollégával a családlátokatásra, ő Ed. Rrrr. Micsoda? Ha jól tudom, ön kitöltött egy ívet, amiben bejelentette, hogy családjával az Egyesült Államokba kíván utazni. Természetesen ehhez vízum nem szükséges, csak egy családlátogatás formájából szeretnénk meggyőződni pár párformaságról, és feltennénk néhány kérdést. Természetesen ezekre nem köteles válaszolni, viszont mi sem vagyunk kötelesek öt beengedni az Egyesült Államokba, ugye Ed? Rá. Uh, tessék, parancsoljanak! Először is néhány formaság. Az azonosításhoz szeretnék lehántani a retinájukat. Csak hogy könnyebb legyen a munka. A retinámat. Puszta formalitás. Bandika és Lacika őssejtjét, köldög Zsinorvérét hol találjuk? Csak a gyerekek biometriai besorolásához kell. És ezt hogy képzelik? Inkább csak udvariasságból kérdezem, már itt van nálam egy szatyorban. Hozzájárul a felhasználásához, vagy hozzájárulás nélkül kell majd használnunk? Uramisten. Menjünk be a konyhába, úgy látom rosszul van. Tehát hozzájárult, akkor ezt kipipálom. A testüregi motozást most a gyors becsekkolási rendszerünkben itthoni környezetben is el tudjuk végezni. Négyféle színű gumikesztyűből választhat, ugye Ed? Ed igazi szakértő. A penszakólai annálszvat gyors reagálású, rendkívül gyors reagálású testmotozó egységnél szolgált, akik a front vonalban végezték tevékenységüket Irakban, Afganisztánban és uh, San Francisco legmelegebb helyein. Sokszor gumi, gumi nélkül. Igaz e uh -huh. Tehát, uram. Inkább a reptéren. Jó. Akkor indulás előtt 6 órával a reptéren találkoznak majd Eddel. Sajnos egyelőre nem sikerült a motozó területet elkülöníteni a biztonsági kapuktól, de mindenkinek adunk egy kéztörlőt, hogy eltakarhassa a szemét, ne lássa, ugye, kik nézik a sorból. Ugye, Ed? és még egy aprósága, fülükbe beletennénk ezt a bilétát, hogy el ne a repülők. Abszolút nem fáj, de 10 dollár illeték befizetésével még érzést ellenítjük is, ha kell. A másik nagyon fontos. Turistaként 90 napig tartózkodhatnak az államok területén, ennek ellenőrzésére beépítünk egy cián kapszulát a fogba, mely akkor aktiválódik, amennyiben 90 napon belül nem lép ki az USA területéről. Más megoldás? Nincs. <gül> Nyugalom, Ed, elmagyarázom az urnak. Van, van a a szabadságért programunk, melynek keretében kisorsolunk egy családtagot, aki a tranzitban marad, amint visszajönnek, visszakapják. <gül> És ha gyerekeket sorsolják ki? Akkor van nekik játszóház, amit mi csak Baby Guantanamónak hívunk de a kislurkók igazán szeretik. Fejleszti a közösségi szellemet, amikor tíz kis csibész össze van bilincselve. Összebilincselik a gyerekeket? Igen. Az 1874-es gyerek összebilincselési törvénynek megfelelően maximum tízesével, hiszen mi tiszteletben tartjuk az emberi jogokat. Na de elég volt erről ennyi, az utazásról mondanék még néhány információt. A testükben 45%-nál több folyadékot nem vihetnek a gépre, és azt is csak kicsi zacskókban. De a, az ember test tömegének kétharmada víz. Köszönöm, Ed. Pontosan ezért engedjük meg, hogy kis zacskókat használjanak. Ma de mit akadékoskodik? Mivel már nem tölthetünk ki kérdőívet, ezért másként kell meggyőződnünk róla, hogy nem terroristák. Ezért felszállás után két percig önök fogják vezetni a repülőt. És ha lezuhanunk, akkor terroristák is nem léphetnek be az államok területére. Na, ha már itt tartunk, hoztak be olyan tárgyat a lakásba az elmúlt négy évben, amit nem maguk csomagoltak be? Hát azt hiszem, nekem most ment el a kedvem, hogy az önök országába utazzak. Köszönjük, uram, ez volt a célunk. Ugye? <gül> A stand-up egy vadonat új humorműfaj. Nem mi találtuk ki, a tengeren túlról jutott el hozzánk, és lett népszerű. A stand-up azt jelenti, hogy állj ki a színpadra egyedül, partnerek, kellékek, díszletek nélkül, és 8-10 percig szórakoztasd a közönséget. Kezdetben az újdonság iránti természetes fenntartásokkal fogadtuk, de aztán nagyon megkedveltük ezt a nálunk soha nem hallott, illetőleg Soha nem látott humor műfajt. De volt egy kollégánk, aki ezen az új sütetű rajongáson csak röhögött, hiszen ő már több mint 40 éve ezt a műfajt műveli. Következik, Sándor, György! Tisztelte köszöntök mindenkit! Magánügy, de azt magunk között vagyunk, elmondhatom. Én általában, hát gyakran-gyakran elmegyek a templomba, szinte minden nap, fellépés előtt mindig. Ma is elmentem, vesztemre, mert a pap jobbakat mondott, mint én. Úgy kezdte a misét, hogy azt mondta, hogy ma nem lesz prédikáció, mert valamit szeretnék mondani nektek. Még egy ilyen történetet elmondhatok, ami nem történt meg. Rádiószerű lesz, a pap így, egy másik templom, vagy pap így megkocogtatja a mikrofont, azt mondja, baj van a mikrofonnal, mire hívek, és a telkeddel. Te szóval gyóni próbálok most. Elpróbálom mondani a válogatott tévedéseimet, amiket a 45 éves pályafutásom alatt elkövettem. Mert manapság mindenki bevallja a tévedéseit, én sem maradhatok el. Most nem a burda szabás mintát fogom elmondani, mert már ott tévedtem, ugye, hogy térképhelyetes szabás minta volt. Nemrég volt Mikulás, én is voltam Mikulás, a rózsadomban egy ilyen kacsalábon ahogy becsöngettem, és szegény hölgy kiszólt, hogy a ház úrnője nincs itthon. Tehát nem ezekről, hanem már 1979-ben óriási tévedtem, és mára már abszolút nem érvényes. Ilyeneket írtam le, és még fennhangon el is mondtam. Megpróbálom utánozni magam. Azt mondja, a fiatalok, mielőtt átadjuk a stafétabotot, még tartjuk egy kicsit. Ez már láttam, ma már nem szól akkorát. Mekkorát tévedtem akkor is, és mennyire elavult mára, amikor ugyancsak 1979-ben azt mondtam, Kis dobosok, úttörő szeletek, tiétek a jövő. Úgy volt, hogy a miénk lesz. Vagy mennyire helytelenül ítéltem meg a televízió működését, amikor leírtam a Kádár acél korszakban, is el is mondtam a Hintőpor című műsoromban, hogy egy televíziós ötletem volna, a Hintőpor közvetítése, úgy képzelem, hogy a képernyőn egy nagy köd látszódna, előnyös megvilágításban, ködlámpával, és akkor mindenki megnyugodna, hogy ez nem valódi köd, csak működik megint a televízió. még mindig csak az 1979-es tévedéseimnél tartunk. Közvéleménykutatás. Az a kérdésünk, hogy egyet tetszik-e érteni. Mivel? a? Hát akkor már könnyű. Egy új gyakorlatot szeretnék bemutatni. Lassan kezd helyre jönni az ujjam, mert a szavazásnál mindig beleszorul az urnába. Azért nem vágták a dobozokon nagyobbra a szellőző nyílásokat, mert akkor több is szorulhatott volna beléjük. Azt ma már be kell látnom, eszelős nagyokat tévedett az ember, még mindig a 80-as évek körül, igaz kosztolány is már jóval korábban, ami mára már teljesen elévült. Az esti kornélban egy ilyen kampánybeszédet ír le, a parlament előtti téren szónokolt valaki, elég, ha egy pillantást vettek szűk homlokomra. Állati kabzsiságtól eltorzult arcomra. S azonnal láthatjátok, kivel van dolgotok. Semmiféle mesterséghez tudományoz, nem értek. A világon semmire se vagyok alkalmas. Legfőjebb arra, hogy az élet értelmét magyarázom nektek, s vezesselek benneteket a cél felé, hogy mi ez a cél, azt is elárulom egy-kettő, meg akarok gazdagodni, pénzt harácsolni, minél több legyen nekem, s minél kevesebb nektek. Ezért titeket még inkább el kell majd butitanom. Vagy talán azt hiszitek, hogy már elég buták vagytok? Nem, nem, harsogta a tömeg. Közvetlenül az úgy becézett, rendszerváltozás után írtam én is egy ilyen kampánybeszédet, közöltem, hogy megjött az önbizalma indulok a választásokon, könnyű a helyzetem, vetétársai mind szépek, okosak, jóságosak. Tisztelt választópolgárok, dr. Gaz, mocsolai, barna vagyok, a légynek is ártok. Jó tulajdonságom nincs, fogyatékosságaimat hosszan sorolhatom. Felelőtlenségemnél csak cinizmusom nagyobb. Szerencsére időben jól megszedtem magam. Mindenütt mindig jól szeretek járni, fogalmoz verem a garast, szarrágok az összes pártnak a tagja vagyok, hogy függetlenségemet így megőrizhessem. Még egy ilyen egyszerű úti beszámolóban is mennyit hibázott az ember a hatvanas években? Moszkvában a legjobban nekem Leningrád tetszett. Leninkrádba pedig Szent Pétervár, illetve Első Pétervár. Mi Én is az Első István gimnáziumban jártam, nem a Szent Istvánba, még az István a király előtt. Onnan mentünk kirándulni Első Endrére. A háromság téről. Az összes iskolával kapcsolatos írásaimmal is alaposan mellé fogtam. Már bánom, hogy 1977-ben, a lyukasóra estemben ilyeneket írtam, és így, ilyen hangsúlyokkal elő is adtam például a zsazsanénit. Kedves szület! Akik még nem ismernek, én vagyok a Zsaszan néni, az igazgatótársnak Zsaszsa, a Robertanámnak Elluska, mert rövid látom. Én szoktam a szülői munkaközösség nevében a tantesetbe keverni a kávét. Már most szólnék a kedves szülőknek, hogy a cukor fogyobban van. A tornaóra írásomból ma már egy szó sem igaz. Sorakozó, kettő, nézem, Pattogva, férfiasan, keményen. Neked elő gyűrött a trikod. Ja, lány vagy. Nem van. Humor, jóker, daliás, izabza. Pályúzás, választás. Nekikutás, dobantás. Egyelő pályák, egyelő esélyek. Én kerékpárral megyek. Vagy mi értelme van ma már ennek az évzárónak? Tisztelt szülők, kedves tanárok, diákok, irma néni. Most hozzátok, fordulok, leendő másodikosok! Ne felejtsétek el, Kik voltatok ti nekünk? Elsősök. És most felétek fordulok, végzős növendékeink. Jusson eszetekbe néha iskolánk, és ha bármi problémátok adódik az életben, az oldjátok meg. Magatokat. Az elmúlt években sok szó esett a pedagógus pálya megbecsüléséről. Most is csak beszéljünk róla. Mert a testi fenyítést már annak idején eltöröltük, tehát a tegnapi és mai mulasztás ma csak a holnap generációján csattan. Számos terv készül a jövő esztendőre, terbevetünk vettünk egy iskola körüli tanulmányi kirándulást, melyre elsősorban az iskola kedvelőknek szeretnénk kedvezni. Még hallgassunk meg egy-két diákot is, engedjék meg, hogy mi forradalom nélküli fiatalok most legalább a tudományban csináljunk forradalmat. Én például minden meglévő nagyobb közösséget lebontanék egy sejtre, s aztán csírájába folytaná. Vagy mennyire elavult ma már ez a diák szöveg, amikor a halálbüntetés már rég eltörölve. Hóhér ipari tanuló vagyok. Akasztófákra akasztunk válfákat. Csóválják is a fejünket, Tisztességben megőszült hóhér tanáraink, akik igazán kesztyűs kézzel bánnak velünk. Nehogy a nyomok látszódjanak. Azt mondják, mi már más generáció vagyunk, mint akikkel előttünk végeztek. Találkozik a hatalomra vágyó a szolgalelküvel. Vicc! Találkozik a hatalomra vágyó a szolgalelküvel. Jól elvannak egymással, még egy vicc. Egyszer egy módos gazda, szociológia adoma. Egyszer egy módos gazda a Váci utcában a gazdag ember szegény ember könyv és tévésorozat hatására sí indított a rendkívüli hómunkásoknak. Mégse perelték be tisztességtelen vágyból elkövetett, különlegesen brutális jómód miatt. Gazdag ember találos kérdése, miért görbe a banán? Szegény, miért görbe? Elképzelek egy ilyen frissen kiszivárogtatott hírt az Amerikai Egyesült Államokból, mely szerint a világ vége két éve észrevétlenül lezajlott, és azóta a világ eleje elhárítására folynak már el a dollármilliárdok. Most még egy parlamenten kívüli felszólalásom lenne, 1984-ben írtam, mára már teljesen érvénytelen. Tisztelt engem is képviselő társaim! Aforizmákkal mondom el virágnyelven, amikről szűkebb választókerületemben Magyarországon mi nem képviselő emberek mostanában beszélünk. Itt már csak egy nagy pató pálfordulás segíthet.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 a csődbe jutott vállalat igazgatóját is bocsássák el, vagy nevezzék ki ugyanoda csődőrnek. Mielőtt az óceán túlról végleg minden begyűrűzne. Egyébként ki tudja, mi mindent fedezhetett volna még fel, Kolumbusz, ha nem kerül Amerika az útjába. Egyben bízhatunk Isten bizony, hogy aki fogat adott, kenyeret is ad majd. És a jövőben is meg kell bízzunk egymásban, még ha össze is vagyunk egy kis már nagyon uszulva, mert az ember nem csak azért becsületes,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 Tegnap keresztül ment rajtam egy úthenger. Azért mondom, mert mindenkinek az életében jöhet. És nem természetes, ha rámegy. Ki is kerülheti? Igaz, mi is, mert magunkra vagyunk utalva. De minden úthengernek két oldala van. Egy komoly és egy vidám. Próbáljuk a vidám oldaláról megfogni. Nem olyan nehéz, csak annak hisszük, mert olyan nagy. De mi se vagyunk kicsik, csak az úthengerhez képest. De az úthenger se volt mindig nagy, csak azzá tettük. Egyrészt, mert nagynak csináltuk, másrészt, mert nagynak fogalmaztuk. Sajnos sok mindenen ment keresztül, még egy humorista megfogalmazta, az emberért minden áldozatot meg kell hozni, csak ember áldozatot nem. Hogy mit tettem erre én, te, ő, ma keresztül mentünk egy úthengeren.